Hej och välkomna till Game Over and Gaming podcast med mig Ultrafail och mig Maba. Vi är här idag igen, avsnitt 37. Jaje men, jag yeah. har ett fullspäckat avsnitt med massa roliga spel. Ja, vi kämpar oss framåt varje vecka här med de här fantastiska poddavsnitten. Eh och nu i veckan så var det faktiskt så att jag jag hade en en period det var modigt riktigt riktigt dåligt och då gjorde jag så att då, då tog jag fram min min kortlek som jag har börjat leka med jättemycket nu och så satt jag och lyssnade på våra avsnitt bara för att lugna ner mig själv ja. ta, ta ner mig själv från ångesten. Ja, förstår det för vi är väldigt glada och lugnande ja, om man får se det själv. Ja men precis så att det det var det var nice. Ja men. Ja men det är nice, bra tips. Ja. Jag fan är mord dåligt någon gång. Vi gör något harmoniskt och hålts ha i bakgrunden. Ja, det var väldigt lugnande faktiskt. Ja, men det är bra. Det är roligt att höra att vi också kan få nytta av själva så. Ja, precis. Det, det det är skönt. Åh ah, fan, vad mitt självförtroende blir boostat nu. Nej, det är bra. Det är bra det. Men eh, vi är ju inte här för att prata om mig och min ångest utan vi vi är ju här för att prata om spel. Ja, det är vi. Ja. Så det jag tycker vi gör det. Det håller jag fullständigt med om. Gott det. Jag tänkte ju så här att eh Level up. Ja. Föreningen ja. som vi båda ingår i. Ja. Ja. Har ju varit på Virtual Lion här i Borås och besökt dem ännu en gång. Ja, precis. Den här gången med hela föreningen. Ja, precis. När medlemmar fick komma för ett mycket billigt pris och spela hela kvällen. Jajamän. Och då fick vi testa på ett av deras nyinköpta spel. Mm nämligen Shooty Fruity. Precis. Heter det. Ja. Låter inte så imponerande i namnet så, <laughs> men jag får ju erkänna att det är ett av de bästa eh uh, virtual reality spelen jag har testat på än så länge. Det, det är skitkul här, det är vad det. Ja. Och det, det roliga var att vi visste ju inte det, men när Nej. vi kom till plats mm. så berättar Kim ägan att uh, ja Eh jag har fått in det här nya shooty footy. Mm. Om alla börjar med att spela det här spelet, den som får högst high score får Battlefield 5. Ja. Och det alltså jag har varit jätte wow. Ja, det är ju så skithäftigt och kände bara, det vill jag ha. Ja. ja, ja. <laughs> så det var ju bara att kasta sig in och och börja börja spela det här och tävla rätt av. Ja, men. Ja. Och vad är då shooty footy? Det är en bra fråga. Ja, det är ett eh uh, FPS wave shooter. Ja. Ja. Som är alltså det FPS wave shooters har ju, ju populärt förr i tiden. Mm. Fast då kallar vi väl dem shooter map och man sköt allting uppåt istället. Ja um, ja, ja men precis. Ja, man var ofta rymdfarkost eller någonting som sköt på ja. massa olika som kom ner då. Ja men. Nu är ju det lite mer avancerat, men genren har kommit tillbaka i mm. form av virtual reality. Ja men. Och blivit jättepopulär. Så i detta spelet då så är du så jobbar du i en butik, mm. gör du? Och du skannar varor och dylikt och samtidigt då som det kommer eh som de själva beskriver, det, mutant fruits mm. <laughs> och eh, attackerar dig. Ja. Yeah. Och ovanför din ja, eh, ah, vad heter det? Rullbandet och allt sånt där. Ja. Vad heter det? En kassaapparatstation. Station tror jag jag söker. Ja. Ja. Ja. ja. Ovanför den har du typ som en lina som det hänger massa olika vapen och kommer eh, hela allt, tiden upp. Ja, alltid alltid allt för som så ja. åker liksom en sån conveyor belt av vapen förbi typ. Precis, precis. Och så kan du greppa tag i de här vapnena och skjuta på de här elaka muterade frukterna som kommer få attackera dig. Nu försöker jag sköta ditt jobb i kassan. Ja. <laughs> när du det... skjuter dem så exploderar de i... med fruktjuice överallt. Jajamänsan. Eh fantastiskt häftigt och det är en väldigt mysig kartonig grafik mm. i det också. Mm. Jag jag jag blev förälskad bara jag såg det. Eh mm. men men sen står ju du där då och så det är ju virtual reality. Du har två händer, du kan ju titta åt alla håll och sånt där. Och då ska du skanna de här varorna samtidigt som du ska skjuta på frukterna. Ja. Eh och det går ut på att du ska samla poäng. Ju mer frukter du skjuter, ju mer poäng får man. Ja. Man får inga poäng för att skanna varorna. Nej. Och då tänker ju alla med då skit i jag ska skanna varorna. Ja, fast det är ingen bra idé. Det är ju inte det för Nej. att Ju mer varor du hinner skanna ju bättre vapen låser du upp. Precis. Så att det kommer nya saker. Du börjar med en liten halvkastpistol som sedan blir uppgraderad till en häftigare revolver med sex kulor yeah. och så går du vidare på automatisk pistol och så vidare på shotgun och massa såna här häftiga. Yeah. Speciellt något som jag blev helt förälskad i. Ja. Yeah. Ja. Det var ju rosa shotguns. Ja. Jag <laughs> jag tänker vad heter ja, det väl. Jag blev kärlek. ju förälst i det. Jag jag till och med så här fick så mycket våger av frukt mot mig att jag helt bara släppte och skena varer och tog två rosa shotguns. En i varje hand och bara gick mig hem på varenda frukt som man sin <laughs> närheten. Och det var jättekul för Efteråt sen då i när det är dags att byta bana mm. så står ju du och tittar på en skärm med stats och sånt där och liksom hur mycket du har skjutit och sånt och hur mycket poäng du har fått. Ja. Och då tittar jag ner och så ser jag hur det bara rinner rött från mina vita hanskar från händerna. <laughs> så det, det var ju från Jodgubs fruktskyttegrejer. Ja, ja, så. det, det såg ganska brutalt ut. Jag tänker mig. Så första banan jag spelar så så var det klassisk affär. Mm. Eh med med klassiskt sånt där band och varorna kommer och sånt där då. Precis. Och sen då nästa bana där blir ju svårare och svårare. Mm. På den här då så kom det istället för att det kommer sig varor så var man med på typ som en restaurang. Mm. Och så kom det brickor. Ja. Yeah. Så hade du röd bricka och blå bricka och så hade du röda varor och blå varor. Mm. Små fyrkanter typ. Ja. Yeah. Och då då var det så att när det kom en röd bricka då skulle du lyfta upp de röda eh fyrkanter på brickan för att han skulle åka vidare och på så sätt uppgradera dina vapen då. Ja ja, men okej. Okay. Vilket gjorde det ännu svårare för att det är fler moment mm, <laughs> och ja. samtidigt ska du skjuta alla frukter. Ja men. Och sen sen är det ju inte bara små vanliga frukter som är gula och kommer jag hoppar och studsar emot det utan de växer och blir hemska det ja. och täcker halva skärmen och det är som att få sån halt i mot skjuta på dem känns det som man är ganska stressad när man står där och <laughs> hivar man. upp bara i det grejer. Ja men sen. Ja men fantastiskt häftigt spel. Ja. Det är så kul för att det det känns som ett så själva själva idén känns så gimmicky men det blir inte det alls fort ut att ta på dig virtual realitysättet. Ja. Sättet. Det blir det blir bara störtskönt. Ja, det det känns liksom som ett som ett löjligt eh, mobilspel som någon eh, liksom har designat bara för att någon ska sitta och trycka på skärmen. Ja. Men så fort du får det här konceptet i virtual reality så köper du allting med. Ja, men det blir ju helt annorlunda. Det alltså det är ett kartonggame så det ser ju inte verkligt ut. Nej, nej, nej. Men alltså du blir ändå gripen ja. jättehårt av den här världen. Ja, ja men sen du du köper det med en gång. Ja, men det är skithaftigt rent att ha. Mm. Och sen eh, på den här andra banan. Mm. Eh uh, vi, vi var ju där med Level Up yeah. så så Robin från styrelsen Ja. Yeah. var ju också där. Ja. Eh yeah. uh, han hittar ju en grej i spelet och det är helt meningslöst men jag tycker sånt är så fantastiskt roligt så okay. så han berättade ju det här för mig för han vet ju att jag också tycker såna onödiga delsaker är roligt. Ja ja ja. Och då var det på den här banan om du tar upp en av de här fyrkanterna Ja. Uh. och kastar den på en ballong. Ja. Uh för att det kom in i ballongen när då klarat banan. Ja. Ja. Gjorde du det så fick ballongen sånt jädra momentum så de bara satte fart i all väder bara flög iväg. <laughs> Skithäftigt, helt meningslöst men ja. jättekul att göra. <laughs> så både både jag och Robin stod och kastade de här fyrkanterna på ballongerna. Så <laughs> man måste ju hitta sina egna ro, roande ja, saker ja, absolut, också absolut visst är det så. Så det är nej fantastiskt roligt och sen då för för då vinner den här tävlingen då. Ja. Så var du tvungen att spela tre banor i sträck och sen är det det de, de tre banornas gemensamma high score blir ditt high score. Ja. Ja. Sista banan jag spelade var rent av horribelt hemskt. Okej. Okay. För precis som alla andra, du står vid en station. Mm. Fast nu står du helt plötsligt vid en sorteringsstation. Okej. Okay. Och så har du tre stycken hål och så har du återa varor som kommer från båda sidor. Mm. Och så har du märken ovanför hålen som visar vilken vara du ska lägga i. Okej. Okay. Och då ska du lägga i en av rätt vara i rätt hål. Mm. Och när du har gjort det här med de här tre, då ska du dra i en spak för att de här då ska recyklas eller någonting. Okej. Okay. Sen öppnas de igen och så har de nya rutor på sig. Okej. Okay. Så ska du. Så det är inte alltid varorna kommer i den ordningen du vill ha dem. Ah. Och samtidigt som du håller på och liksom försöker komma på hur fan du ska sortera, dra i spakar, så kommer de här frukterna du ska hinna skjuta och grejer. Ja, och då måste du ta upp mer av händerna minst. Ja. <laughs> ta, ta upp vapen och då kan du inte använda dem för att sortera och så där här så att. Så nej, det har varit mycket att hålla reda på, men fantastiskt roligt. Ja. Och du du vill ju ändå sortera för att första pistolen är inte jättebra. Nej, nej. Den funkar mot de första frukterna, men ja. när det frukterna börjar bli Hamskare och växla lite sånt där det nej, det hjälper inte med den lilla episolen. Nej nej du måste du, vill du ha måste. Något precis just det måste det vara nåt häftigare. Du kan ju få handgranater och grejer också och kasta på dem. Ja, precis. Sånt, så precis det. Ja, du behöver du behöver ha de här uppgraderingarna liksom. Ja, men ja, handgranaterna var ju jättecoola men de var väldigt svåra att sikta med. Jag försökte. Det kan jag tänka mig <laughs> att de var. Ehm uh, jag spelar ju inte det här spelet på medlemskvällen. Nej. Men jag har spelat det tidigare på PlayStation VR. Ah, ja just det, det finns ju faktiskt till de flesta VR. Precis. Och som det är folk där ute som har PlayStation VR och lyssnar på oss så är det definitivt en ett hett tips ifall ni inte ni redan har spelat det. Ja, i män, ja i män. Och det är ju inte gammalt heller, det är ju faktiskt från 2018, 19 januari. Ja, ja men så det är det är ju ett relativt nytt VR-spel. Ja, relativt. Ja. Eh, det roliga då med den här tävlingen, mm. det var ju att jag vann. Ja det var ju det roliga det. <laughs> det var ju det bästa ja. Med shooty fruity <laughs> Ja det, det kan jag tänka mig <laughs> ja. ja Det var ju så att Andraspelaren fick Jag kommer inte exakt ihåg Vad andraspelaren fick Nej Men det var någonstans mellan Säg 220 till 250 Så är vi helt säkra Ja Tusen då ja. I, I poäng Precis Och jag fick 288 tusen Ja Ja ja, va? Ja, ganska över överlägset till mig. Ja, ja. Eh, jag är ju då en så en så pass snäll person mm. så jag gav bort pris, Battlefield 5 till andra andra platsen, andra platsen, ja precis. Så det kan ju också bero på att jag jag kommer spela Battlefield 5 ändå. Ja, precis. Du du, du behöver inte den. Nej, nej, precis. Precis. Så att ja, Men det har ni. Men ni verkligen har ni virtual reality? Mm. Om ni har Vive eller om ni har PlayStation så shoot i sjukt ett spel jag rekommenderar. Ja, samma här, definitivt. Och det är ju lite kul nu med tanke på att vi pratar så mycket om uh, virtual reality. Det gör vi för att vi har fått den här verarekorden här. Ja, precis att eh, vi pratar alltså när ligger 15 minuter eller 15 meter från det vi spelar in. Ja, precis, där nära så vi <laughs> hade, hade det inte varit en en vägg i vägen så hade vi kunnat se den. Ja, jo men. Eh från själva studion så att det det det ligger väldigt nära. Ja, och jag har blivit helt sold på mm. virtual reality så jag började testa de här grejerna så aj jag vet inte hur jag Nej. jag vet inte hur jag ska skaffa in det här. Är det någon Nej. som kan kan skicka ett virtual reality paket till mig? Precis. Och det är samma det är samma sak här. Jag jag var ju väldigt skeptisk för eh, hela liksom virtual reality grejen att det skulle fungera den här gången. Jajamän. Jag hoppades på det. Ja. Men jag var väldigt skeptisk. Eh och det är jag inte längre. Nej, det är fantastiskt roligt. Ja, nu, nu tekniken känns ändå så pass långt eh, långt gången och priset börjar ändå sjunka nu. Ja, eh, ja, jo man. Det är sett det sättet jag har kollat då som funkar bra med min dotter då så mm. kostar ju bara 14.000. Ja, det det är Ja. <laughs> det det är ju mycket pengar fortfarande. Det är jädra massa men, pengar. Men men det börjar ju gå ner åt så att ja. förhoppningsvis så kan vi mm, Och sen grejen är ju men men nästa generation ja få få bättre få, priser. få bättre priser. Men sen är ju saken den också att PlayStation Virtual Reality är jättebra också. Mm. Och vad får du i det paketet för en 3000? Eh uh, ja jag tror att helt helt paket med PlayStation. Ja jag tänkte utan PlayStation. Och den går på 8000 så att jag tänker att det är någonstans där ja, 3, 3 4000. Ja, ja ungefär lika mycket som själva konsollen då. Precis. Ja och ja. det det är ju betydligt billigare pris än 14000. Plus att du inte behöver ha en en uh, virtual reality ready dator också. VR ja, dator. Ja precis att, precis. Det, det ju, För det det kostar ju lite det också. Ja. Så att det det är ju definitivt ett bra alternativ ifall du suger på VR eller så. Ja i men men jag tycker definitivt att innan man man köper ett VR-headset till PlayStation eller VR-headset överhuvudtaget och till en VR-arkad. Ja, Testar precis. Eh, det, uh, det finns, jag vet att det finns i Göteborg och jag vet att det finns ju här i Borås, det är ju Ja, här i Borås finns det och det är den uh, vi rekommenderar mest och det är även den som har de billigaste priserna i hela Sverige. Det är den som Ja, precis. Och eh uh, den den arkaden ni har sett i, eller det är inte en arkad utan det är mer en sån här liksom after work grej. Eh, uh. uh, nästan exklusiv tror jag, VR World tror jag det heter i i, i Göteborg. Ja, okej. Okay. Och där är det liksom det där där där jag har sett därifrån så har de inte eh, trådlöst där heller. Ahä. Men det har de här nere. De har ju trådlösa sätt ja, nere, eh, nere hos Nexus nere på Virtual Line. Jättesmidigt. Lion. Man stoppar batteri tillbaka i fickan. Ja men. Det blir Sådär. lite det, det blir lite som att ha en en mygga på sig när man eh, spelar teater eller något ja, annat sånt precis, eller precis. eller med på på Level Up. Ja. Men som sagt, PlayStation är billigare och mm. du har ju jättestora hits till det. Du Jaja. har ju Shoot 'em ups som vi pratade om precis. Jemen. Och sen har du ju Beat Saber och de här grejerna som är mm. populärt på Youtube och sånt att titta på. Du har Superhot också. Ja, je man. Som också ett fantastiskt spel, VR-spel. Ja, du har Space Pirate Training som är ett fantastiskt spel. Det finns också till till PlayStation. Mm, vilket jag tänkte att jag ska prata om lite senare i avsnittet. Ja, okej. Okay. Men vet du vad jag gör då? Nej vad gör du? Då hoppar jag in med med ett annat spel. Det tycker jag att du gör. Just nu är ju Tales of spelen på tapeten i och med att Tales of Vesperia Deluxe Edition heter det inte definitive definitive edition. Ja. Precis har kommit ut i dagarna här nu. Vilket jag är jättefascinerad över ja. för att jag har ju inte spelat Tales of spelen på många många år. Nej, nej. Och och inte haft Tales of i tanke. Nej. Och så började jag kika på en anime som är baserad på två av Tales of spelen mm. och nu poff så, så, så kommer en ma, ma, massa massa, massa tals of ä, saker här. Jag bara wow. Eh och det det roliga är att det är ju tales of sisteria och tales of Be berseria som den eh, baserar på den du tittar på. Ja, i man. Och det är ju faktiskt tales of berseria jag ska prata om. Ah, det kommer nice, ut nice. det kommer ut för ett tag sen eh till det det, det var lite så här för mig var det lite så att det smög sig in från ingenstans. Eh och det är ju då sammankopplat precis som vi pratar om här med tales of sisteria. Och tillsom äh, detta alltså tills av berseriera utspela sig många många många många många 100 uh, år tillbaka i tiden från i, i samma värld som tills av berseriera då. Så att det det är så de de hänger ihop lite. Det är samma värld men det är olika ja, det, det är olika tidsåldrar helt. Nej men. Så att de de har inga direkta crossovers med karaktärer och sånt emellan förutom uh, jag tror att det var någon sån här Eh det någon någon någon sån här häftig änglalik varelse som som dyker upp i båda tror jag. I vilket fall? Det här spelet eh, Tales of Berseria, det går ut på att du spelar en eh, du spelar som en karaktär som heter Velvet som är en eh, liten häftig brud som som slåss med sina händer eller sina fötter framförallt och har lite hand, handattacker. Coolt? Mm. Hon är hon är häftig men när du börjar spelet så så får du en eh det här är ju är ju ett eh, ett actionbaserat RPG kan man säga. Ja, Jörman. Så att eh, precis som som eh, som Tales of the Warriors har varit ända sen eh, första kom ut eh, på Super Nintendo bara att nu är det i 3D istället för i 2D. Ja, ja Jörman. Ja jag kommer ju ihåg eh, till till PlayStation eh, mm. på tal om 2D eh mm. Tales of eh, Destiny. Ja, precis. Jajamän. Det bara släppte. Ja, ja. till of Destiny, ja. ja. Fantastiskt spel. Ja, precis. Så att det här är ju det här är ju stort sett samma sak fast det är i i 3D istället. Det är ju jättekoolt. Eh, de släppte ett annat i 2D, eller The Fighters 2D till PlayStation 2. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Eh, i vilket fall. Ja. Eh, det det det spelar inte så stor roll eh uh, de har ju släppt jättemånga av de här spelen. Men i det här spelet i alla fall så spelar du en karaktär som heter Velvet som sagt. I början så uh, av spelet så så är det liksom en en filmsekvens där man, de visar en en händelse som kallas för The Scarlet Moon. Oh. En stor röd uh, måne som hänger i luften och eh uh, de verkar de de, de håller på att fly från någonting eh hon och sin bror Laffisett och Artorius som räddar räddar de här två uh, unga barnen då. Och uh, det visar sig att det här är en mardröm som hon uh, har hon vaknar upp till som uh, är vad som har hänt tidigare. Så det är liksom en flashback uh, mardröm kan man säga. Ah. Och uh, det visar sig också då att hennes i den här uh, skalet Skalet Knighten så har hennes syster och föräldrar död. Eh så att hon har fått tillsammans med Artorius som är hennes systers för detta man då. Eh har fått växa upp tillsammans med Laffisett som är hennes bror och det här är många år senare då när hon är 16 år så att det har väl gått en 10 år ungefär. Och det fascinerar mig med med JRPG:n. Mm. Varför är alltid karaktärerna 10 till 16 år? Nej, jag vet inte. <laughs> det är typ alla hjälper igen. Nej, jag menar sen. För utom sido karaktärer, då kan det komma gamla gubbar och grejer. Ja, ja, jag menar sen. Kan man inte bara få spela en gammal sur gubbe i ett ja, RPG? Det har varit häftigt. Krökt rygg och käpp. Kom ja. igen. Är det precis varför får man inte spela Deckard Cain i Diablo liksom? <laughs> ja, precis. Han är ju lätt den coolaste karaktären. Ja, instämmer. Så att ja, det under det här skalet, skalet Knight så så blir också människor förvandlade till eh, demons. Alltså eh, bestar som kommer ut och de ja, de blir förvandlade förvandlade utav någonting som kallas för demon blight och detta är någonting som kommer upp eh och är kvar i världen då. Man kan säga att det, det hela den här Scarlet Knighten har varit någon slags öppning av någon port portal som har släppt ut den här demon blighten i världen. Ja, men. Eh, så att 10 år senare när vi kommer tillbaka då så är det i samma lilla by men den är den är mycket mindre nu än vad den var tidigare för att de har fått liksom bombad mycket av den eftersom de inte vill komma bli attackerade av demonerna som finns utanför världen då. Nej men. Och eh ja, man får några fetch quests där i början. Man får lära sig battlesystemet lite Kolla battle-systemet är går ju ut på att eh, du ser små varelser på övervärlden och om du attackerar dem så kommer du in i en battle, i en sån liksom du slängs in i en battle eh, format. Och i det här battle formatet så så springer du runt i 3D och springer efter en en fiende i taget som du targetar. Och sen så trycker du på olika knappar, det är olika knappkombinationer för att göra olika combos då. Ja, i men. Och de här combosarna eh, får du kan du helt ställa in själv. Du kan köra det som jag gör som jag tycker är roligast för att det det känns eh mer strategiskt eh när man kör semi automatiskt så det känns mer som ett eh, turn based. Ja, men eh än vad det gör om det jag släpper den helt fri då. Det är för det är för oss gamla RPG-spelare. Precis, precis <laughs> där du liksom väljer ett target och trycker på de knappkombinationerna som du vill ha och så gör de det istället för att du liksom kan springa runt helt fritt och inte behöva ha något target överhuvudtaget utan Ja, men Eh så att det det finns lite olika och sen så finns det olika svårighetsgrader i spelet också och det är framförallt så styr det hur combaten är då. Och det den gör är att den gör det svårare men samtidigt så tjänar du mindre XP ifall du ifall du kör lättare svårighetsgrad. Ja ja ja. Eh plus att du får ett lägre någonting som kallas för grade då som också ökar men det blir liksom en en ja det det ökar din experience. Ja, du får jag ök, kan inte det även orange gene. Eh jo precis. Ja. Precis. Eh men du men du får mindre guld. Ah. Så du får mindre guld ifrån fighterna också. Eller gäld som det heter i den här världen. Yeah. <laughs> eh sen så blir det ju så att eh, sa du du springer runt på de här fetch questsen du eh, gör lite olika ärenden och du du bygger liksom karaktärerna och du bygger relationen emellan karaktärerna och sånt genom genom början av spelet då. Jag ska inte berätta allt för mycket om vad det är för att det det behöver lite upplevas för att man ska få de känslorna som man får. Eh men det slutar i alla fall med att eh, Scarlet Knight kommer tillbaka 10 år senare. Och den här gången så Artorius som har speglats som en karaktär som har räddat eh, folk tidigare. Det visar sig att han är lite av en villen så att han offrar Lafisätt din lillebror då för eh, någonting som inte riktigt vet vad vad han gör det för eller varför han gör det. Men på honom verkade det som att det det är ett måste. Det måste hända så att antingen så har han blivit besatt av någonting mm. eller så är eh, han eh, har han bara blivit helt helt koko bananas. Ja. <laughs> Man vet inte riktigt. Men i och med detta då så så att liksom du blir ju du blir helt din karaktär blir ju helt förbannad och förstörd och liksom kastar sig ner i den här avgrunden som som ja men men lillebrodern blir liksom nedslängd i då och flyger upp där sen och har en har liksom blivit förvandlad till en Therin en en demon som äter andra demoner. Hon det är coolt. Ja, hon kommer upp där med en alltså jättehäftig arm som är helt uh, sto, stor monsteraktig arm som som hon attackerar folk med. Jag kan ju säga att uh, i animen ser hon fantastiskt häftig ut. Ja, hon ser cool ut i det här spelet också. Ja, ja, jamen. Eh, sedan så uh, ja, man blir i alla fall uh, men även med de här nya krafterna då så blir man nedslagen. Ja, då är klart. det är klart. Man blir täckad. Ja. Eh för att det är ju även eh det det är ju även ett gäng Malex som är någon slags eh änglaaktiga varelser som kommer ner eh, som hjälper eh, hjälper Artorius och, och stoppa dig då så att du inte du, han inte behöver slåss ensam mot dig när du är den här häftiga demonen då. I alla fall eh uh, du blir nedslagen och täckar uh, och uh, vaknar sedan upp 3 år senare i uh, i etvängense så att nu är nu är hon då 19 år gammal istället för 16. <laughs> och uh, man det, det enda som man har i, i det enda som karaktären har i sitt hjärta är liksom hämnd nu då. Så att uh, man blir befriad utav en av de här mallaxarna som man får se där i början som heter Saris som tidigare var Artorius Malik som var liksom bunden till honom. Och eh men inte är det längre så man blir befriad utav henne. Det här är så himla förvirrande för mig okay. för att alla ord du nämner ja. har helt andra ord i serien jag tittar på. Okej. Okay. Ja. <laughs> Så det blir det är jätteförvirrande för mig. Okej. Okay. Det är, de de orden du använder av de de finns inte ens i den här serien utan de har helt andra ord. Okej. Okay. Ja det låter igen det är förmodligen översättningen som, <laughs> ja, är, som som diffar här. Som till exempel då Devilblight, Maleficent. Ja. Ja. <laughs> ja. Fortsätt fortsätt. Jag ja, vill ja. bara påpeka det att jag jag sitter här och är mm. förvirrad. Ja. Nej, undrar den här flykten då i alla fall som de ska ta de ska liksom fly från fängelset så träffar man eh man träffar ett, ett, ett gäng andra karaktärer men man träffar framförallt två stycken karaktärer som man märker är eh de, de är viktigare för att de kommer med i liksom lite skits och såna här saker sen då. Skit är ju för övrigt fantastiska saker i de här spelen. Det är alltså helt plötsligt när du springer runt på kartan kan du få upp ett litet meddelande att ah, ja men nu har du en ny skitt och så trycker du på trekant och så får du upp är liksom paneler där folk står och stå, deras liksom karaktärerna står och pratar med varandra. Det spelar egentligen ingen roll för hela storyn som sig, men det gör alltså det bygger karaktärer så bra för att man liksom du börjar, börjar verkligen känna karaktärerna för deras karaktäriseringar. Är det typ så här då att det blir som en typ te textruta och så ser man gubbarna över som står och diskuterar? Mm. Varje avsnitt i serien mm. avslutas så. Ja, men det är liksom <laughs> Jag tycker det är fantastiskt. Och de, och de är det de är helt underbart för att de där hittar du det mesta av utav humorn och liksom spelet mellan karaktärerna och sånt där. Ja, är man. Du hittar inte så så så mycket i Kattsinus utan det här är liksom, ja men det är ju en sånt som man skulle ha pratat om när man reser tillsammans länge. Ja, precis. För som i många andra spel så är de tysta hela resorna och så är ju det inte. Nej. Skulle Nej. man varit ute och rest då hade ju man kommunicerat med varandra precis. om allt mellan himmel och jord. Ja, precis. Så att till exempel om man har hittat ett nytt recept för att laga en ny mat så kan de kommentera på åh det här här maten var väldigt god eller typ att åh det är bäst att vinter vi låter den här karaktären laga maten för då vet vi vad som händer eller liksom sådana saker. Men sånt är roligt. Så att alla karaktärer får de blir mer än sina karaktärsdrag liksom. De blir mer än en badass krigare, de blir mer än en liksom vapensmed, de blir mer än en ditt andetan för att Ja, men det växer. De för de växer fram. Som som som karaktärer som riktiga människor med fördelar och nackdelar liksom. Så att ja ah, nej det det är väldigt kul. Och eh, men i alla fall de är, man träffar två karaktärer, man träffar eh, Rokuro, en en annan halv demon eller liksom, som som håller, håller på att gå från en människa till en demon. Eh och eh Maglu, en häxa som Hitils är min favoritkaraktär för hon är så rolig. <laughs> väldigt väldigt kul karaktär. Eh sen efter det då så så så kommer kommer man ut ur fängelset och man åker iväg och där börjar spelet enligt mig. Ja, okej. Okay. För att innan det här det är bara det är en bara prolog bild, en prolog, det är en build up för att lära känna karaktärerna och lära dig battlesystemet och allting. Ja, Emma. Men där sen så så är det det är liksom efter det sen så börjar själva spelet och du börjar din story mot att ta din hämnd mot Artorius för vad han har gjort mot dig och din bror. Okej. Okay. Där går det liksom. Det är resten av spelet ut på då. Eh, sedan så är det så också att i det här spelet så finns det någonting som kallas för cats. Där du, du kan hitta cats spirits och kan få låsa upp kattslådor och i de här kattslådorna så finns det cosmetics. Så att du kan klä upp din karaktär i allt möjligt olika häftiga, liksom du kan få en eh, du kan få en gallon hetta som sån cowboyhatt, du kan få glasögon, du kan få allt möjligt. Nu kommer jag in där igen. Ja. De är cats. Ja. Hur ser de ut? De ser ut som eh, små katt män, små människor i kattkostymer kan man säga. Det, det är liksom en, en katt och sen ett Nu kommer inte jag ihåg på rak hand vad det är de heter, men Nej. de har ett helt annat namn och man tänker inte ens Tack tack vare hur de målar upp dem i serien ja. och liksom berättar om dem, du tänker inte ens katt. Ja okej. Okay. Så det det var jätteintressant. Ja. ja. ja. Där det, det det åt. Det jag måste, alltså jag måste ju sitta här. jag är så förvirrad tack vare det här. Att men jag har sett serien men ja. inte spelat spelet. Ja, precis. Ja, precis. Det <laughs> är skitkul att jämföra. Mm, ja men det är ju jättekul tycker jag. Ja, Ivan. Men i alla fall, de här ja. cosmetics då, det är ju en sån <laughs> sak som jag älskar i spelet. Jag spel. med. Och det roligaste med det här är ju att de här cosmeticsarna som ni sätter på, de är med i alla kattsinns för alla kattsinns är baserade på ka på karaktärsmodellerna. Ja, Ivan så att allting sånt är med och då finns det jättekul exempel ifrån ett spel ett annat till sovspel som gör samma sak som heter eh Graces Tales of Graces F och i det här spelet så kan du få en melon som du kan typ sätta på huvudet och sånt där så att beroende på vilken karaktär du sätter det på så har de det på olika kroppsdelar till exempel så om någon viskan har det på huvudet det är någon som har den på sin näsa ja, uh -huh. och sådana saker. Och det ser så konstigt ut när man kommer in i catsins. Där alla karaktärer går runt med meloner på huvudet. <laughs> och då har de pratat ju inte om att de har en melon över huvudet utan den den den balanseras uppe på deras huvud. Nej, i mantan. Och det ser kan ses så väldigt väldigt konstigt ut. Eh, vissa cosmetics kan du även få i vissa skits eller catsins. Till exempel så om du går till ett hotell när du har Rokuro med dig så gör han en sin morgonträning och då gör han det shirtless så då kan du få en du kan springa runt med honom shirtless när han du ser honom shirtless i battle och i catsin så och sånt där. Så att ja det beror nog för det jag har att säga om spelet just det här med härmed cosmetics tycker jag är ju fantastiskt kul för att därför springer jag ju runt och letar såna här Cats Spirit överallt för de är liksom utspridda på random platser så jag försöker ju utforska precis varenda lilla nucken cranny bara för att kunna få tag på de här Spirit Orbsen för att kunna få mer cosmetics jo, och leka med. Det blir så fantastiskt roligt att samla på såna saker. Ja. Nej, jag tycker det är skitkul. Men det är ungefär det jag har att säga om Tels of Xperia. Äh, Gillar ni andra Tels of spel så är det det här definitivt ett av de bättre enligt mig. Jag har spelat de flesta. <skratt> eh så att eh, mitt favorit är fortfarande Tels of Symphonia och sen så kommer det även de här gamla Tels of Destiny kommer ganska högt in på plats också. Och så så att det det, det finns det finns en... mycket gott att plocka i den här spelserien. Mm och jag men jag måste säga att jag tycker att av huvudkaraktärer i den här spelserien så är nog Velvet min absoluta favorittitels. Aha, för hon är så cool. Hon är så cool. Och ja, nej det både liksom karaktärsmodellen och och fightingstilen och hela den här demonarmen och allting. Det är bara hon hon är bara cool. Hon är bara cool. Jag måste ju fråga en annan sak då. Mm, absolut. Eh, uh, finns det en ras som heter Seraph? Eh, uh, nej, men Dave gör det i Tales of Symphonia. Okej. Okay. Ja. För att det det är ju nämligen vad hela hela de här serien som är baserad på de här två spelen handlar om. Mm. Så de är ju med konstant. Mm, ja, jo, precis. Jag tror att det är samma sak i Tales of Sesteria spelet. Ja, det är ju Sesteria och Besseria det är vad ser jag på. Ja, precis. Jag tror att de heter Seraph i det jag spelade också. Ja, okej. Okay, fast de gör inte det i Besseria. Nej. Ah. Där heter de Malek. Det är där jag får det lite förvirrande. Mm. Ja, men jag tror att de heter Malek. Fast är du säker på att de heter Malek? För att du pratar ju om demoner och Malek. Nej, jag pratar om att ängel är ä, ä, ä, angeliska alltså äng, änglaliknande varelser. Ja okej, okay. men de som var demoner då? Va? Vad heter de, de? Demons. Ja. Okej, okay, ja. ja. Jo, men då är seraf samma som uh... som mälker. Ja, ja okej. Okay. Jag gissar på ja. för att det är ju samma spelserie så att de borde ju liksom veta det. Så jag gissar på att det ska föreställa eller att man någonstans i senare i spelet alternativ senare i i Cesteria får reda på att tidigare hette Seraphs Mellex det är liksom samma så att det bara att Ja, det det har ändrats efter, genom historia och tid och grejer. Precis. Ja, men det är likadant åt de här små kattsakerna. Mm. De de de är ju egentligen till för att boosta Seraphs. Ah, okej. Okay. De har inte jätt de har jättestora krafter, mm. men de är skitsvaga själva. Ah, så de hjälper de andra. Ja, ah, okej. Okay. Jag har men... ju fått lära mig via serien. Ja, ja. Ja, men absolut. <laughs> eh cats de fanns i Tales of Graces också tror jag jag kommer verkligen så. inte ihåg vad de kallades nej nej nej nej <här> <här> ja ja, ja nej, men det det det är jättekul att det är så olika med namnen ja det är ju det eh, och det är inte säkert det här kan det, det kan ju bara vara återigen att översättarna inte har varit samma i i Tales of Sisteria och Tales of Bel Beres seriea ja, det här ja. Är japanska Nej, men... spel. Ja, men sen får vi tänka på också att att jag kollar på en serie som är fan subbad. Mm, jo jo, men du, sen... du pratar om ett spel där du läser saker från speltillverkarna så mm. översättare. Jo jo, men återigen då så är det ju i Tales of Sesteria. Ja. Så kallas de för Serfs. Ja, det är klart. Så att du du gör mig bara ännu mer förvirrad. Ja, ja, precis. Ja, det det är helt enkelt förmodligen översättningsproblem alternativt att det kommer fram senare i spelen som jag dit jag inte har kommit än. Ja. Vi får se helt enkelt. Precis, vi får se. Jos ska ju faktiskt spela till såv Sesteria på stream snart ja. så att Men jag kan ju rekommendera att titta på Tails of Sesteria The X. Mm, det det är serien. Ja. Eh, The X står tydligen för The Cross. Jaha. Varför de inte döpte den till The Cross det vet jag inte. Nej, mm. det heter han i i resten av världen, men originaltiteln är The X. <här> ja, ja. Ja. Ja. Så är det. Varför inte? <här> ja, ja, och om det, ja, det är det jag har att se om tills tills av. Skaffa till serien. Det är en underbar JRPG-serie. Ja, faktiskt. Eh, jag vet inte många, eller jag vill de här uppföljarna typ tills av eller uppföljarna. Det enda det enda spel som jag inte kan rekommendera är tils of Symphonia 2. Ja okej. Okay. Eh, det är inte alls bra. Annars så är de flesta spelen i hela serien spelvärda och spelda, spel precis spelvärda ja, nästan. Och vissa har de med spelvärda mer än en gång. <laughs> ja, oja. Oja. Ja, men alltså vi rullar väl vidare. Det gör vi väl. Jag tycker det är ganska ganska mycket dags att ge oss in i fablernas värld. Åh. Oh. Jaha. jaha. Nej men. Det det är inte ofta man får den nämnda ordet. Nej, det var det var lite imponerande <laughs> faktiskt den övergången måste jag säga. Ja, men. Det är nämligen så att jag och även Ono oh Spyware som i följer på Twitch och så ja. har hittat ett spel. Eh Jag ser att vi har hittat spelet. Ja, ja precis. <laughs> Garden Paws heter det. Mm. Inte påsar som i paus utan pås som i tass. Ja, yeah. men. Eh uh, och det roliga med det här spelet, eller det är personligt roligt för mig. Ja, det. Ja, ja. Det var ju att eh uh, jag och min dotter hittade detta innan innan uh, nyåret. Ja. Yeah. Gjorde vi och tyckte bara wow vad är det här för någonting. Ja. Så så jag la in det i min önskelista. Ja. Och så tänkte jag och så puff så köpte jag det istället. Ja. Ja. Eh uh, och någon dag innan detta hände så har Ono oh of Spyware hittat det här spelet. Ja. Och tänkt att wow, det här är ett mobila spel. <laughs> och, och, och och gick in och kollade ifall jag hade det på wishlisten. Ja. ja, och det hade jag ju inte. Nej. Nej för jag hade ju inte hittat det. Nej, precis. Så hon sitter och trycker på det här hemliga spelet uh -huh. för att hon tycker att jag ska dra en stream och visa det här. Ja. Uh -huh. Ja. Och det tyckte jag var fantastiskt roligt och yeah. jag och men det roliga är att innan hon hinner göra streamen mm. så har jag hunnit hitta spelet själv och köpt det. Ja. Men jag hade inte spelat, jag har inte rört, inte startat det. Nej. Så så hon streamar det. Och det var en fantastiskt rolig stream. Ja. Och det var ju ett fantastiskt mysigt spel som ja. vi båda två hade redan hade förväntat oss att det skulle vara. Precis. Och Garden Pals är då ett ehm open world eh, spel. Ja. Är det Man ska man säga ett avslappnande rollspel i stil med eh, Harvest Moon, Animal Crossing, dan mm. dan sortens spel då. Mm, mm. Så att eh, du du börjar tar över eh, en gård. Wow, det har aldrig hänt för de spelen innan. Nej nej, absolut inte. Eh <laughs> för att dina släktingar ut och reser. Ja. Ja. Eh ja. du du börjar då med att skapa innan du vill få din gård så skapar ju du en karaktär. Mm -hmm. Och eftersom det är Fabelarnas värld här, ja. då pratar jag om så Ingrid ja. ett jättegulligt chibi djur. Aha. Så som som du gör din karaktär av då. Mm -hmm. Och då finns det massa olika djur att välja på. Yes. Som katt då björn och drake och man man sa såna här roliga gulliga saker ja. Chippmunk och <laughs> så ja, där. Ja. Och så finns ju det massa olika skins med med färger Aha. och liknande och så kan du låsa upp ännu mer skins inne i spelet sen. Jag vet jag vet inte om om det var liksom katt och hund och Chippmunk och sån här riktigt går ihop med söthet av en drake. Jo, om du kollar på hur de är måla liksom tecknade och gjorda <laughs> ja. i den här 3D chibi grafiken ja. så är de gulliga. Jag menar alltså det känns det känns liksom som var chipmunk och katt och hundar. Det är liksom det, det är det finns inte Finns pingvin också? Ja, ja, ja men då <laughs> återigen det, det känns det känns ändå fortfarande liksom på om man bara tittar på hur de är från början så är jag att det är actigt så här liksom draken känns helt Ja, han fast det då de, passar in. De passar jättein i det, in det, in det, det, det tro, där. Det tror det tror jag. Det ja, tror jag. Vad var det för jag när du avbröt mig nu? Ja, förlåt. Jag vet inte riktigt. Vart var tar du? Eh, uh, jag har ingen aning. Du börjar och vetter i världen. Mhm. Mm eh, uh, gör din gubbe. Yeah. Får välja bland de här djuren och skinsen. Ja. Yeah. Du får även välja ansikte. Okej. Okay. Och alltså det är hejdlöst mycket olika ansiktsuttryck och grejer. Okay. Och du kan när som helst i spelet trycka på escape och gå in och byta alltså customisa om din karaktär. Okej. Okay. Ja. Även alltså byta Det ja, är precis när du vill vid by allt. Ja ja ja. Så du kan byta liksom från en drake till en hund. Ja ja. Okej, okay. inget problem förutom ja. att det inte finns en hund, men annars ja, ja. hade du kunnat göra det. Ja ja, men Ja. <laughs> men i alla fall eh du kommer in i spelet, du du börjar i ditt hus, ett tomt hus med bara en säng. Mm. Du går ut och träffar Frank. Åh. Oh. Ja, Frank ja. är en sjön snubbe. Ja, han är ju god. Ja, man skulle kunna tänka sig att Frank skulle vara borgmästaren över byn. Ja. Det är han inte, det är en annan snubbe som är borgmästaren som du knappt har något att göra med. Okay. Ja, okej. Fra ja, Frank gör allt. Ja. <laughs> som man vill ha som borgmästare. Okej, okay. det är lite som Tom Nucky i, ja. <laughs> i New Crossing då. Men precis, bara att Frank är då the constructor. Ja. Ja, så det är ju där du går och köper nya grejer sen. Mm. Men i alla fall du kommer in, du har din gård, du ska bygga upp den här gården. Mm. Eh, det gör du genom att få questser från Notre brevlådan eller att du går in till byn och pratar med folk, du explorerar och träffar mm. andra folk runt om i världen som tycker att de vill hjälpa med diverse olika saker. Nej. Eh, du är bunden med Frank väldigt mycket. Ja. Eh, du går till Frank och du kommer åt Choppens Frank och där du får pengar då eller guld kan låsa upp massa roliga saker till byn eller till din gård. Ah. Så det är inte bara att du bygger din gård utan Nej. du bygger byn också. Coolt. Eh, och om man tar som ett exempel om du tar den närmaste vägen till byn, mm. Så så går du över en flod. Mm. Och i mitten av floden är det en liten ö. Okej. Okay. Mm. Och då får du simma över dit och så finns det en en tjej där som har en blomsterkopp på den lilla ön. Okej. Okay. Så går du förbi henne och så vidare över vattnet igen då ja. och så är du i byn. Ja. Eh, senare i spelet så kommer hon villa prata med dig. Det kommer upp ett utropstecken, den där klassiska mm. quest grejer nå. Ja, ja. Precis, precis. Och då tycker hon att hade det inte varit bra om en bro här. <laughs> jo. <laughs> och det, det det det har du svurit över ett på dagen över att det inte finns några jävla broar och <laughs> <laughs> du måste simma. Ja. <laughs> Så det tror jag det är ju klart att du vill hjälpa henne så då får ju du ju fixa material och grejer mm. till henne för att den här bron ska byggas. Yep. Det är inte hon som bygger bron utan Nej. hon tycker att det borde finnas ja. en bro. Ja. Så du fixar materialet och så säger du till Frank att han ska bygga en bro. Japp. <laughs> det är klart. <laughs> yep. Tackar snälla Frank. Så det gör du så får du en bro. Ja. Ja, och så kommer du på att det var ju dumt av er varför gjorde ni inte två broar? Ja. Det ska ju vara en bro på varje sida. Så lite senare så kommer ju hon undra och tycker att det hade ju varit bra med en bro till. Ja. Och då <laughs> så tycker du att ja, hade det hade varit. <laughs> ja. Nej, så du får massa såna här roliga uppdrag som utökar byn också då. Mm. Eh mm. som till exempel från början det finns en liten typ pöl, en pond. Mm. Med lite fiskar i och sånt där. Mm. Eh så sen till slut så bygger du upp en ett fiskehus. Ja. Och det det hamnar jämte den här lilla ponden. Japp. Och en brygga ute och så man kan stå och fiska och grejer. Där kommer ju också en NPC som jobbar med fiske och sånt. Och helt plötsligt eftersom du har låst upp det här kommer det nya quest och grejer. Och det är ganska häftigt. Jo, men det det känns det känns ju logiskt. Ja, fast många har ju att alla grejer är nä upplåsta från början. Ja, ja. Som till exempel eh står du väl i Harvest Moon. Mm. Du låser väl inte upp saker i själva staden. Sätter du ut nya byggnader. Ja, jag jag är nog nybörjare. Det är inte där direkt. Jag sätter du ut helt ny byggnad och NPC. Men du låser ju upp eh, i i Stardew Valley till exempel när du utökar. Eh, det finns ju saker att göra där i staden också. Ja ja. Och då kan du få alltså att du du kan komma till öknen och lite andra sådana saker så att det liksom Jo jo, du, fast du jag pratar om att du, spelet, fast men, jag pratar om inte... att du bygger staden. Nej nej nej, det gör du inte. Det är det jag pratar om. Eh mm. uh, från början är det ett par hus i staden. Eh uh, med ett par uh, så här uh, eh marknadsstånd med lite NPC:er och sånt där. Man kan prata med och mm. handla med och sånt där. Mm. Men sen då så du du bygger ju ett helt blacksmithhus, ett helt ja. miningverkstad, mm. hela fiskehus och massa såna här grejer. Jamen. Det finns lite andra farmare runt om också ja. som du till exempel hjälper att bygga upp en hel shop utanför deras eh, egna lilla farm och alltså du bygger mycket. Ja, ja. Och samtidigt då som du gör de här grejerna åt byn ja. så bygger ju du i det deras hem. Ja inredning du bygger ut ditt hus du bygger en affär stora chicken coops och <laughs> katthus och uh, hus för kaniner och mm. allt möjligt gulligt finns i det här spelet mm. det är helt sjukt det är ett jätteavslappnande spel helt enkelt ja. det finns inget än så länge nej uh, det, det är ganska intressant för att uh, som sagt, jag tittar ju när Oh No, Spyware satt och spelade här. Yep. Och vi pratar lite om spelet samtidigt då. Ja, det är klart. Och enligt Steam så är det inte i Early Access. Okej. Okay. Utan det står att de hela tiden håller på med developing och att ah, ah, utvida det och sånt ah. där. Ah, ja, men, ja. men när jag gick in på Gardenpods egna webbsida mm. så står det att det är i Early Access på Steam. Ja, okej. Okay. Så jag, jag, kanske någonting har blivit fel när de löpte i Early Access. Så att de inte fick den titeln. Nej. Men som sagt, enligt deras egna webbsida är det i Early Access. Ja, ja. Spelet är fullt fungerande. Du hittar inga jobbiga glitchar och buggar nej, och nej, sånt som förstör nej, nej. för dig. Nej. Eh självklart finns ju alltid lite att hitta på video. Letar efter sånt. Ja, jo jo jo jo. Men, jo jo men men ja. det gör det ju alla spel liksom. Precis, precis. Och och de de, de har ju då hållt på eh uh, i vad heter det? Kickstarter. Mm. Har de mm. och och försökt få det här till att funka då. Ja. Och sen kommer det upp i early access i december 2018. Mm. Eh uh, på Steam då. Ja. Eh jag vet inte inte så mycket vad jag ska säga alltså du kan göra allting i det här spelet som man kan göra i den här sortens spel. Jo jo precis. Det alltså det. jag tycker de jag tycker såna här spel jag vill rekommendera dem. Mm. Jag vill att alla ska spela dem ja. för att jag det är en av mina absolut favoritgenrer. Ja ja. Men jag vet jag har så svårt att förklara dem. Jo men det blir ju lite svårt att förklara. Alltså det, ju, du kan ju, göra så mycket. Precis. Det det men men i alla fall en grej som skiljer det här från väldigt många andra av de här spelen. Ja. Det är då att på din egna gård mm. så har du din egna chopp. Mm. Du kan inte alltså när du sår fröer och farmar och mm. är mm. ute och fiskar och questar och få saker och sånt där då mm. så kan du inte gå in till byn och sälja det. Mm. Okej. Okay. Nej, utan Nej, du måste du måste ha det i din chopp då. Ja. Okej. Okay. Och du sköter choppen och choppen kan du bara öppna mellan 12 och 18. Aha. Så det är öppettid när du kan öppna din chopp. Ja. Och sen när du står vid din alltså du kan inte lämna den. Nej. Utan du får ju ställa dig vid kassan och sälja saker för andra. Står de och köar och ja. så får du ju nya pengar. Ja, ah, okej. Okay. Så desto du får hela tiden vara aktiv och sälja och såna här saker också. Mm. Vilket också gör det jättekul för att det är inte man är inte varnar vi det. Nej, det blir liksom en en ny grej och det Ja. Det är det, det är lite sådana saker som som man många gånger i Sverige så att liksom folk som ska göra uppföljare och så där de de eh, tänker så va ah, ja men nu måste vi göra liksom uppa liksom vi måste göra något nytt vi måste uppdatera entity på något sätt. Eh, grejen är att det många vill ha är ju samma sak. Ja. Om och om igen, men samtidigt så vill de ha variation och det här tycker jag är liksom ett perfekt exempel på det där och att skulle man ta det här konceptet och lägga in i ett annat spel ja. så skulle folk förmodligen tycka att det var jättejobbigt eh och jättedumt men i det här spelet så tror jag tycker jag att det låter ask ask kul istället. Ja och grejen är alltså som jag sa det är ett väldigt avslappnande spel. När det kommer till såna här spel så så gillar jag ju avtappmande form tycker jag. Det mm. är såna här roliga grejer. Ja men. Ja. Och och grejen är att det är jätteavslappnande och bara sitta där och sälja för att de som kommer och köper saker, det är inte så att det bara poffar upp och så har du sålt nånting utan de kommer ju gåendes till din affär, går runt i din affär, plockar de ja. saker de vill ha, bär dem till kassan. Och de är ju alla de karaktärerna är ju random genererade. Precis. Från de grejerna du också kan göra och låsa upp skins och sånt. Ja, precis. Så att man får ju se de roligaste och de gulligaste olika kombinationerna av varelser som kommer. Det är asäftigt. Det är ju asbra. Ju längre in man kommer i spelet, desto mer saker låser ju upp också. Mm. Till exempel så har jag även låst upp en glider. Alltså Vil en sån uh, liksom häng hängglider liksom. Ja, precis, en, en hängflygare. Ja. Så vilket gör det ännu roligare för att dubbelhoppar du dubbelhoppar då så tar du upp gliden. Mm. mm. Så man kan trans transportera till, till, till sig till roligare ställen och det går snabbare att transportera <laughs> sig och sånt också. Och nej, och som sagt, det som jag sa det är ju under utveckling. Mm. Så om man läser på deras webbsida så finns det något mm. väldigt intressant. Okej. Okay. Så de inte har lagt innan. Vad är det? Vad är det? Fighting. Ooh. Ja, för att när jag började spela det här och när jag har sett uh, Ono oh Sparrow spela där ja. så tänkte jag ja. Fighting är ju coolt. Ja. Vad är det Men Nä, det? Men det är ju ett så gulligt. Väldigt barnsligt grafiksspel så jag tänkte de kanske skippar det. Ja. Men så nämnde Ono oh Sparrow det ja. under streamen. Ja. <här> Så jag vet inte om du kollat upp det och det yeah. japp det stämmer. Tanken är att det ska finnas dungeons med där du går in och slåss lite och sånt där som Stardew Valley och så. Ja, ja. Så det sitter jag ju verkligen hyper för. Oh. Och de har ju sagt i samband med att de lollar in det här i early access yeah. att inom 6 månader så ska de ha släppt en jättepatch. Okej. Okay. Så nu sitter jag bara wow. Bara nu väntar, har det snart bara, gått en månad. <laughs> bara sitter och väntar på att det ska hända nu då. Ja, precis. Ja, nej det, det det är ju samma sak. Det är ju det ena av de sakerna som jag verkligen gilla med eller gillade verkligen med Rune Factory. Ja. Uh -huh. Och det var ju just det här att att du blandar eh du blandar liksom fighting och farming och fighting och farming och det tycker jag är väldigt kul. Jag gillar också det konceptet väldigt mm. mycket. Och sen då, en jättebra grej i det här spelet, mm. det är att det finns 100 KP också. Okej. Okay. Ja, så yeah. du kan om du om du skaffa det så yeah. kan du logga in med mig på min mitt game och så kan vi gå ut och göra du kan springa åt vilka håll du vill, jag kan springa åt vilka håll jag vill, vi kan göra vad vi vill eller vi kan göra det ihop och yeah. sen kommer vi då Hur kul kommer inte det bli med fighting sen? Precis. <laughs> Så det det kommer nog bli grym co-op när när de har introducerat mer. Ja. Yeah. Det är fortfarande helt värt att köpa det med det contentet som finns nu. Jo jo, men det låter ju som det det, ja, det låter ju som att det här blir alltså fightingen blir bara en en bonus på någonting som redan är. Bra, ja, men liksom. och sen då, det finns ju redan tonvis med skins. Det finns tonvis med ansikten och sånt där, men även sånt ska de lägga in ännu mer. Okej. Okay. Så det blir ännu roligare och självklart finns ju det Steam achievements och sånt där kul man kan samla också, självklart. Ja, klart. Ja. Det är ja. <laughs> Nej, så vad kan man säga om Garden på oss? Man kan säga att äh, gillar du den so typen av äh, Relaxande Animal Crossing Harvest Moon-liknande spel, ja. så är det här verkligen ett spel för dig. Ja, men det är liksom det här är topp tier utav Jag tycker verkligen det. Eh och som sagt, det är inte helt färdigt. Nej. Så så man ser ju även potentialen i allting som de själva har sagt att de kommer lägga in. Ja, okej. Okay. Vilket ju och och som jag sa, det känns inte buggigt, inget. Nej, det nej. känns inte det känns som ett komplett spel fast än det tydligen enligt deras webbsida ska ligga i early access. Ja, okej. Okay. Så jag jag är imponerad. Ja, ja men det är ju jättekul. Ja, i man. Så det ja det är väl i princip vad jag har att säga om där. Ja, tycker du också det är väldigt kul att att uh, Oh No Spyware då uh, tycker att det här är ett mabaja spel så att det ja, liksom du, du... Jag, jag jag blev helt uh, jag blev jag, jag blev varm ända in i själen och jätteglad för Oh No Spyware och uh, Oh No Blue Screen. Eh mm. uh, har tydligen döpt om den här genen av spel. Och kallar det för Mamma Mia-spel. Och det gjorde mig så glad för det är verkligen en en spelgenre så jag känner att ja, det här vill jag bli förknippad med. Ja, ja, det värmer hela in i ja, ända in i själen. Ja, men det är härligt. Ja, det är ju det. Det är ju det är fantastiskt bra. Ja. Ehm, vad mer har du om det? Nej, jag alltså jag Jag ska spela det mer. Ja, precis. Och jag ska även jag tänkte att jag ska försöka uh, lyckas spela lite co-op med Omor nåt Omo Spyware någon dag också om hon är sugen. Ja. Nu har jag ju sagt det i podden här. Ja, men nu, nu måste det ju hända då. Nej men. Ja. The Power. Ja. I alla fall Eh för att gå vidare då så har jag spelet något ett annat spel har som jag har spelat nu i dagarna här. Ah. Eh jag är ju alltid på jakt efter eh, nya Metroidvania spel. Ja men eh, det är ju en av mina absoluta favoritgenrer. Och eh, här eh, nu har jag hittat ett nytt som vi fick via Humble Bundle Mantley den här månaden som heter Sundered. Eh det är ett väldigt vackert spel. Det är handanimerat. Alltså alla animationer är handmålade och sånt där. Det är jättefint men man märker det. Är fantastiskt att... fint. Mm. Problemet är dock att man märker att det där den största dina budgeten har gått. Ja. För att själva spelet i sig är inte super bra på det här sättet. Men man man utforskar den man springer runt och utforskar en värld som en gång varit och får liksom långsamt lära sig vad som har hänt i den här det känns som en väldigt tung och postapokalyptisk värld där det liksom är monster och robotar kvar egentligen bara. Och många av fienderna verkar spawna in på random, liksom man vet inte ibland kommer det jättemycket och ibland kommer det inte alls och ibland är det inte är det inte fiender i ett område där det var fiender förut så det känns lite sådär väldigt RNG. Ja och sen så är ju liksom spelet är procedurally generated med korridorerna emellan och olika ja, i de stora rummen som du händer händer specifika saker i typ bossrum och och switchrum och såna här saker som du behöver använda för att låsa upp och sånt. Tanken är ju att du springer runt och letar efter nya skills som till alla tiden och du låser upp eh, varje varje skill du låser upp låser också upp del utav ett upplevelseträd. Och det här upplevelseträdet kan du då använda för att få bättre hälsa och få bättre saker och så vidare och så vidare. Och det är inte så välpolerat men jag tycker att det är ganska kul ändå. Okay. Jag tycker faktiskt att det är väldigt roligt att bara liksom sitta och spela just eftersom det här det blir lite fight fightingstilen är sån att det kommer väldigt väldigt mycket fiender hela tiden och fighting sättet är upplagt på det sättet så att om du tajmar saker bra så slår du även bakom dig ibland. Du slår, slår, slår och sen så kommer det en attack som även täcker bakom dig så att du får liksom tajma på det här sättet och så får du använda dina dodges så att man, det får vara lite smart man får vara lite smart när man tänker igenom battle-stilen, du kan inte bara gå, gå, gå och attackera. Det du kan göra är att lura med fiender till en chokepoint och liksom bara stå och slakta dem det går att göra men det är inte riktigt riktigt kul jag tror inte så här Det är i vägstilen jag, jag tänkte jag tänkte <laughs> säga det. jag tror det är så då man tänkt sig spelet och sen så kommer det, börjar kommer, börjar det komma skjutande fiender som du måste dodgea deras skott och sånt där. Ja, i man. Så att eh men ja, det det många klagar på att den är procedurally generated och eh, att när man dör så förlorar man ingenting på det. Så du kan dö om och om, om igen utan att förlora någonting, komma upp och levla och bli starkare, men det det känner jag inte är eh, Jag syndar inte att det är en så valid, eller <laughs> man ska säga, det är inte så rätt att klaga på det. Nej. Just eftersom ändan är inte att du gör det, annars inte att du klaga på det är för att du har vant dig vid Dark Souls mentaliteten tror jag. När du spelar såna här spel att att du kommer, du dör och sen så förlorar du liksom den XP:n eller den sakerna som du som du har vunnit. Så måste du ta det tillbaks och göra någonting för att få tillbaka dem. Det här är liksom som ett som ett gammalt spel. Du, du du dör och sen så kan du använda den erfarenheten du har fått ifrån det för att göra dig starkare och inte dö på samma sätt igen. Mm. Det är ju jag mycket mer van vid än Dark Souls sättet. Precis. Och du skulle så du skulle inte tyga på det. Nej, precis. Jag Nej. skulle ju vara jättenöjd med det. Hade det där emot varit Dark Souls sättet ja. så hade jag gnällt jättemycket för jag avskyr det spelets sättet. Ja, precis. Så att det det jag menar jag att <laughs> det känns som att folk har liksom vant sig vid en en annan en helt annan mentalitet. Ja. Och att det är det de klagar på istället för att bara se det som att det här är en annan stil utav utav spelutveckling liksom ja, så att det jag tyckte att argumentet kändes väldigt konstigt och det är jag många som klagar på det så att jag det är bara kände bara, jättedåligt argument av dem om man säger Ja, men Ja, precis. Så att jag bara jag kan jag, däremot så kan jag hålla med om alltså procedurally generated det är sällan bra. Ja, det håller jag också med om. Det det där kan jag liksom hålla med ja, om att det det det, det är nog Okej. Okay... Vad nu var det XP vi pratade om här? Precis. Precis. Så att här, jag tyckte att det var väldigt konstigt. Så att det var ju så att när jag slutligen dog då Eh så så märkte jag ju att om då kommer tillbaks till den här shrinen som man börjar i hela tiden då varje gång du dör ja, och där finns det ditt level up träd. Det var lite en chock för mig när jag tog första gången. Ja, okay. För jag kom in en ganska bra bit i spelet innan jag dog första gången och då var det så där att jaha kunde jag ha gjort allting mycket lättare för mig själv. <laughs> hade jag dött tidigare hade jag kommit längre. <laughs> Precis. Så att det var Men det, det är ju lite av det roliga men såna spel är ju också det här att att försöka klara sig så långt man mm. kan på sina skitsaker. Ja ja, visst är det så, visst är det så. Men det det jag kände var bara att det var den där kände då var att spelet var lite dåligt på, på att förklara det. Ja, Och med. även lite ganska dålig på att förklara hur level up-systemet fungerade. Ja. Nu nu nu vet jag ju det eftersom jag känner till hur ett hur ett skillträd ser ut liksom. Du har jag har spelat fatt... ett par spel innan. Jag fattar grejen, men säg att någon nybörjare kommer in. Så hade det har det kanske här. inte varit lika självklart. Nej, precis. Men å andra sidan så är det kanske det här spelet inte är gjort för dem heller. Jag vet inte. Inte det... gjort för nybörjare det här. Nej, det. Jag skulle väl egentligen säga att eh, roguelike spel överlag är inte är gjort för nybörjarspelare. Nej, nej. Eh, det här är ju inte ett roguelike då för att allting det allting är procedurally generated, men allting är kvar där det ska vara när du när du har när du kommer in i spelet igen. Jaha, okej. Okay. Det det är bara att mellan varje omgång så är det det är lite som kasum, det är samma sak där. Ja, ja, himla. Så att du får typ en seed i början utav spelet och det är där du Då hänger jag med, då hänger jag med. Ja. Men jag tyckte att jag tyckte att för priset som jag fick det för så är det väldigt kul. Jag skulle säga att jag jag skulle säga att det är, det är värt 120 spänn liksom som det jag tror att originalpriset ligger på. Det kan jag kan säga att jag, jag tycker jag tycker det är värt. Jag har fått ut tillräckligt ut av underhållning utav så, spelet för att det ska vara värt de pengarna. Ja, ja men det är ju riktigt nice. Plus att det är väldigt väldigt roligt att titta på. Det brukar ju det vara när de handmålar och mm. såna här grejer. Problemet med det här med att det är handmålat då tror jag också är att det har begränsat dem lite i attackanimationerna. Det kan jag också tänka mig. För fienderna så det känns som att samma fiender gör liksom samma två tre attackanimationer och gör ingenting annat. Aha. Eh så att det, det det känns lite så här bara. Okej. Okay. Jag jag ser att uh, stor del man märker ganska tydligt att stor del av budgeten har gått till animationerna men å andra sidan de är otroligt vackra. Så att <laughs> Ja, ja. Man får man får ta det inte som det är. Det, det det är lite konstverk men, uh, men samtidigt det... samtidigt vill du ha vill du ha bara för konstverket så kanske du ska satsa på ett spel som Gris istället som är en helt annan typ av konst. Eller uh, uh, Jotun. Ja, uh, precis. Det är också ett sånt som är fantastiskt vackert på grund av vad det har målat. Ja. Så att det är jo, men det det finns det finns ju såna här spel som man märker att det det är en sån sak som jag märker med det här spelet att det finns mycket passion bakom spelet. Ja, men de har tänkt till och det är passion bakom det. Det är bara att direkt inte hela vägen fram i det här fallet. Men det blir ju lätt så med med indieföretag eftersom de oftast inte har samma budget Nej, och så ja, blir precis. det att då lägger de fokus på den delen de känner sig säkraste och bäst på. Mm. Ja. Och då blir det ofta så att man tar en del. Ja. Som i detta fallet då blir det grafiken. Ja. Medans andra har skitkast grafik, jättekonstigt spel sätt, men världens grymma story för att de har så grymma storytellers. Precis. Så, så... Det, det det blir lätt så, men det gäller ju då att inte dömma för mycket utan Nej. kolla Nej. på de bra delarna Precis. och nynna med. Det. Man får man får se man får se det för vad det är och man ja. får, man kan tydligt se att det här har varit ett ett passionsprojekt ja, så att, och, och det uppskattar ju jag personligen då att ja. se. Ja eh och och kan se för, förbi där sedan så kan man ju då självklart eftersom eftersom jag fick det här via Humble Bundle så kanske jag ger den en helt annan chans än de som har köpt det för fullpris. Precis. Så precis. Man, det, det man får ju se det från båda håll den här. Men men jag tycker att det är definitivt ett spel att kolla in. Ser det ut som att det kan vara ett spel som är för dig så kan det säkert vara det så att prova det i såna fall. Ja, låter nice. Ja. Det var det var det. Det var det. Det var det. Vad fan är det med det? Det var färdigt färdig med, med det. det. Jag vet du vad jag säger då? Vad säger du då? Jag säger pick up your blasters, put on your sneakers and dance your way into the Space Pirate Trainer Hall of Fame. And dance us. Ja, det det det var de har skrivit som för en beskrivning på sitt spel. Alltså okay. <laughs> jag tänkte ja, det kör vi på. Det låter ja men det låter ju rätt <laughs> häftigt faktiskt. Ja, vi stod det speciellt med den extra rustningen. Jag har glömt. Nej men sen lite ho. Ja, i van. Ja. Så det är alltså Dags att prata om Spice Spice, spice. Space Pirate Trainer <laughs> virtual reality. Ja. Yeah. Och så ett ett virtual reality spel som jag har blivit helt såld på. Mm. Och i och med detta och 2070. Ja. Yeah. Så så har ju jag märkt att min favoritgenre än så länge inom virtual reality. Ja. Yeah. Det är ju FPS wave shooters. Ja. Yeah. Ja, för självklart är detta också ett wave shooter. Ja. Yeah. <laughs> Så nej det, det är fantastiskt och ditt gamla också. Okej. Okay. Ja, 2017 12 oktober. Oj. Oj oj oj, så Aha. gammalt. Oj oj oj. Det är faktiskt gammalt när man pratar om virtual reality. Det är det faktiskt. Och jag ska förklara lite senare hur gammalt det faktiskt är. Ja. <laughs> Men man står på en slags high-tech byggnad/plattform. Mm. Och ser ut över en jättevacker natt himmel med med skener och och grejer mm. och och samtidigt då så kommer det våger med flygande robotar typ droids ja. runda robotbollar som skjuter tillbaks så är jätteelaka ja. i olika sorters former och sånt då. Ja. Ja. Och då går ju det ut på att du ska skjuta ner med ditt helt otroligt asomvapen. Vad är ditt asomvapen? Awesome <laughs> Din asomvapen är en pistol med med en liten display på. Ja. Med typ fem olika ammunition, fem sex olika ammunitioner ja. som gör helt olika saker. Du har allting från singelskott i pistol. Okej. Okay. Till granatkastare, till pulse rifle, till eh <laughs> uh, uh, vad heter det? Åh, uh, sån där beam man skjuter. Laser rifle, nej. Eh, uh, railgun. Ja, precis. Ja. Till railgun <laughs> och ja. du kan du du kan välja att ha två pistoler. Mm. Och koppla in railgun på båda. Okay. Om du korsar strömmarna, mm, så blir det vi, vi stackar 3-4 gånger skadan, men ett rent helskotta och styra den. Ja, okej. Okay. Så du har massa såna där roliga grejer. Ja. <laughs> och som sagt, i virtuality du har två händer. Ja. Yep. Det är nämligen så att du har antingen har du pistol, mm, eller så har du batong/shield. Okej. Okay. Ja, ja. Ah, ah. Och då är det så att du håller en pistol och en sköld från början i handen och drar du då en av de här sakerna bakom axeln typ bakom ryggen mm. då byter du så drar du pistolen dit då får du upp uh, batongskölden istället yeah. och gör du tvärtom så så du kan ju välja om ja. du vill vara högerhänt eller vänsterhänt. Det är ju fifigt. Ja, eller om du vill ha två sköldar eller ja. två pistoler. Ja, så det, det är det lite men då skjuter ju så det kan ju vara bra att kunna skydda sig och sånt också. Precis. Du kan ju hoppa åt sidorna, ducka och massa såna där grejer också. Ja. Men ibland kommer det så mycket att du måste ha din sköld. Ja. <laughs> men så i ibland, alla fall ibland räcker det väl inte med en sköld den heller bara. Nej, ibland ibland måste måste du måste ju hoppa. Nej men. Eh, det roliga då med batongskölden. Ja. Det är att antingen det är precis som med, med pistolen då, då har man så olika ammunition. Mm. I denna har du sköld eller batong. Okej. Okay. Har du batongen så är det typ som en svart batong med en liten eh, linje av och eh, en energi. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Ah. Som går ner med batongen. Mm. Du kan även med hjälp av en knapptryckning göra så att du suger tag i fienden jättelångt bort med batongen så att det blir som typ ett lasso okay. och slunga ner dem i backen och in i varandra och så där grejer. <laughs> Ser skithäftigt ut vad kopjös svårt att sikta med. Ja. Eller så kan ju du trycka på en knapp och så blir det en sköld istället. Ja. Ås häftigt. Så men hjälp av de här metoderna så ska du helt enkelt döda så mycket och få så mycket poäng som möjligt mm. eftersom det är en wave shooter. Ja. Och spelet har en wedge leaderboard och såna här grejer man kan tävla med och jättejätteroligt. Ja. Det är åsnyggt. Okej. Okay. Så jag drar snyggt. Ja. Det är inte den här kartonggrafiken som det är i 2007, utan det är lite mer sci-fi, gaminggrafik. Ja, lite mer liksom verklighetstroget. Jag vill Eller? inte säga det heller, men ja. Men ja, jag förstår ju ja, ja, man. Ja. Precis, lite precis. lite mer. Ja. Om du jämför liksom Wind Waker och eh, Twilight Princess i, i Zelda-världen. Ja, <laughs> liksom. Precis, precis. Ja, i man. Liksom, men ja. i alla fall ja. Eh som jag sa då så är det ett gammalt spel. Mm. Och gammalt då 12 oktober 2017, anledningen till att det är gammalt, det är för att det här är ett av de första spelen som faktiskt ingick när du köpte virtual reality saken. Aha. Så gammalt är det? Oj, ja, det är det, det är <laughs> Man gammalt. Man måste faktiskt tänka på att virtual realityn är ganska nytt. Ja, ja men det är ju det. Eh, alltså i alla fall det, är det syftes för vi har den nu. Ja, alltså vi har ju haft Oculus och de här grejerna, mm. men de måste funnits på marknaden, de nej, har funnits nej. som beta test. Precis. Där du får köpa ett icke färdigt headset och sitta hemma mm. och programmera 90 av programmet själv för att det ska funka. Precis. Så jag räknar ju inte det som release nej, men nu after release då. Ja, ja. Så är detta ett av de första spelen som har ingått. Ja. Och det det finns till till till Viven, ja, Oculusen, Windows och Xbox PC:n. Ja. Så har du VR så jag rekommenderar det här. Det är ett skitroligt wave shooter och slå igenom slå gäller igen ett par timmar med då då. Ja, det, det det låter ju inte omöjligt. Nej, och det ja, nej och det är jättekul om du har någon kompis eller någon familjemedlem eller någonting du kan bjuda hem och tävla lite med scoren om också. Ja. Det det gör det extra roligt för, speciellt om man är som jag och är lite tävlingsdrittad och så där. Ja, ja. ja. Det blir Nej. Det jag har inte så mycket mer att säga om. Det är förutom att det är ett fantastiskt fint spel. Det är ett gammalt vältestat virtual reality spel mm. som verkligen håller måttet. Ja, eh och då ska jag också passa på här nu och verkligen tacka Virtual Lion för de chansen vi har fått vara där och testa på de här sakerna. Jajemund, tack så hemskt mycket. Och i återigen vi kan inte tipsa mer än mer en eh nog hela baserat. Ja. Vi, vi, vi kan inte tipsa nog så mycket om att Gå dit. Gå dit och och testa de här sakerna <laughs> för att inte bara det att att eh vi liksom har väldigt bra bemött utav personal utan de de är också väldigt de, de är också väldigt hjälpsamma och försöka hitta det du vill spela även om de kanske inte har de, de är ju väldigt nystarter på det här. Ja. En av dem inte har koll på alla de hundratals spelen som de har. Eh så så vill de fortfarande liksom se till att försöka hjälpa dig hitta det spelet som du vill spela. Ja, precis. Och det roliga också, de har ju tonvis med spel. Ja. Eh uh, och det är ett växande bibliotek. Jo oh, ja. Så att det kommer mer spel och jag vet inte om det var i, jag tror det var igår jag såg på Instagram att de har fått in Jumanji virtual reality. Ja, jo det såg jag också. Och det kände jag bara wow, Jumanji, jag måste ju dit igen nu. Det här ska ju jag testa. Mm. Och jag tycker definitivt att ni ska följa dem på på, på Instagram, Instagram och, och Facebook och såna saker just eftersom eller framförallt på Instagram, det är där de postar mest. Ja, Juman, där får ju man upp massa rabatter och erbjudanden och såna där roligheter mm. och även då nyheter på spel och sånt så får in. Mm och ibland så har de till och med lagt upp att ja oh, nu har vi den här nyheten men vi behöver ha folk att hela testa den så kan ni tänka er och komma ner så får ni testa gratis i 20 minuter liksom. Ja, i man. Sån, såna såna erbjudanden har de ibland också så att det kan vara jättevärt att följa dem bara för det. Precis, precis. Och som sagt, stick, stick in och, och testa, alltså det det räcker med att åka in och testa i 20 minuter så kommer du, ja, vi garanterar dig att du kommer vara hooked. Ja, det blir helt såld. Ja. Det är fantastiskt. Så att det ja om inte annat så någon after work grej eller eh, barnkalas eller vad fan ja, man liksom Ja, precis för det är ju det. De har ju även after work erbjudanden och mm. barnkalas erbjudanden och massa ja. såna där roliga grejer så dit bara spring till till Virtual Lion. Ja. Det uh. eh, do it. Do it. Do it. Det är i princip vad jag håller och säga om Spice Pirate. Ja, och det ungefär. Alltså Spice igen. Jag vet inte varför jag har hakat upp mig på det. Jag vet inte. Du, du vill väl du... Spicea till det? Spicea till Ante, antingen det är eller så så vill du bli så här liksom. Du tänker på någon riktiga pirater som som avbröt eh, krydd eh... Han men ja, precis Stål Kryddorna sålde vidare. Precis, det är Spice Pirates där. <laughs> Ajoman. skitbra. <laughs> eh, ja, men då har vi väl pratat om de spelen vi ska prata om idag. Jajoman. Eh, men det betyder inte att vi slutar prata för det. Nej. Vi finns länge det... oss ju direkt in i nyheterna. Vi går inte få tyst på oss. Nej. <laughs> Eh någonting när vi ändå pratade om eh, eh garden på oss och sådana saker här nu då så vill jag prata om att eh, Stardew Valley har fått en ny mod. Ja just det det är fantastiskt. En Battle Royale mod som de kallar för Battle Royale. Ja, Ivan, Battle <laughs> Royale Stardew Valley. Ja, så, hur häftigt är inte det? Nej, det låter helt fantastiskt. Så du och 99 andra bondar mot varandra får eh, springa runt och leta i såna här kistor som finns i spelet och där kan du hitta randomly hitta vapen och rustning och andra såna här saker att kunna försvara dig med och skjuta med och slåss med beroende på vad du hittar för vapen ja men <laughs> och det blir ju en det är ju en arena som blir mindre och mindre och mindre hela tiden och eh, du kan hitta hästar som transportmedel och du kan bygga staket för att skydda dig och såna här saker så att det, det det känns väldigt väldigt kul det, är, det låter ju fantastiskt roligt att göra om ett sånt spel till ett yeah. battle royale. Det är ju obviously en en jätte gimmick, men det är en ja. väldigt väldigt kul ja, ja. väldigt väldigt kul idé och det det finns egentligen att du du letar efter Stardew Valley Battle Royale så så kommer du som du bara googlar på det så kommer du kunna hitta modden och och Google och, is your friend. Ja precis, Google is your friend. <laughs> och och hitta den här modden och kunna lägga in den och testa testa själv att vara en av de här 100 bondarna som ska slåss. Ja, det är helt otroligt. Jag tycker det är jättekul. Ja, det är fantastiskt, fantastiskt. Och eh jag jag tänkte jag att jag hoppar in på en nästan nyhet helt enkelt. Jajamän, kör på. Och, och det är något häftig nyhet för att det är att eh, Nintendo har gjort en häftig grej nu igen. Ooh, vi Då, gillar de här. Vi kan kalla det nya Nintendo. <laughs> nya Nintendo, jag har precis. Det är så här att Nintendo USA och Humble Bundle Store USA går ihop eh och gör ett samarbete så att de som är i USA redan nu, de som bor i USA, det kan redan nu köpa eh Nintendo spel på Humble Bundles store. Det är ju väldigt häftigt. Och där har de liksom spel som de har Super Smash, de har Breath of the Wild, de har Sniper Clips, eh Mario Aces Odyssey, Mario Kart. Ja, alla, alla stora titlar. Super Mario Party, Splatoon och du kan även köpa ditt eh, Nintendo Online eh, stöd där. Ja, okej. Okay. Så att det du kan göra här då att köpa ett 12 månader Nintendo Online på på Humble Bundle och samtidigt också ge, liksom ge tillbaka lite till Väljörnhet varje gång som du ska fylla på det här. Det är ju väldigt lätt att ha. Det är jättesmidigt och bra. Eh, sedan så har de också 3DS spel där. Så det är inte bara till Switchen utan även till 3DS:en. Och där har du liksom Ocarina of Time och Pokémon Red, Blue och ja, så vidare och så vidare. Så att det finns massa saker där och ja. Jag hoppas ju att i framtiden att de gör någon liknande Humble Bundle Humble Bundle monthly subscription grej fast ihop med Nintendo Games det hade ju varit ashäftigt. Det hade varit fantastiskt eller att liksom ett det kanske ingår ett Switch-spel i i monthly eller något sånt eller ibland då ingår det Switch-spel ibland går det in, går det tredje spel liksom man Men vet. Men det inte. kan ju också bli väldigt tråkigt för de som är PC-spelare. Jo jo absolut. För bland... det är ju ju att de kommer sluta med sin subscription ja, nej, jag menar alltså att det du lägger till ett spel. Så du får ett spel till. Du får ja, okay. så du, du, man får du, fortfarande sina nio vanliga spel ja, du får och får det tionde. Tionde. du får det tionde. Plis, du får ja, det tionde spelet okay. fast det ja. kan vara till en annan konsoll och har jag... du inte, har du inte den konsollen så det vis Så länge kan... det är ett extra utöver det vi redan har. Ja, det det är det jag menar, du, ja, du, du ger du ger du extra. Ja, för jag jag tänkte om man gjorde en helt egen subscription för Nintendo då. Ja, ja men För till exempel om de om om jag om vi får nio spel den här månaden. Ja. Och och då och 8 är till PC mm. och 1 är till PlayStation 4. Ja. Då hade jag avslutat subscription med en gång. Ja, för att det, det hade ju inte jag gjort. Jag då. har ingen PS4. Nej, nej var det då? Precis. Du får ju fortfarande åttas spel. Jag jag betalar för alla. Ja. Jag vill kunna spela de spelen jag jag får. Ja, men alltså det är ju samma sak i fall du skulle börja subscribea efter att det här har gått igenom om ni får 10 spel med Nintendo. Ja ja. Men då hade jag vetat om det. Ja ja, du tänker så. Ja. Ja jo, men jag, jag jag köper det. Man får inte ändra på saker, vilket väldigt väldigt många företag gör idag. Mm. Det står klart och tydligt i regler och dylikt som du läser när du skaffar det att så här är det. Mm. Och sen har du det ett par år och så ändrar de åt alla reglerna. Ja. Och bara what? Why? Ja, det var ju inte det de... det var ju inte den tjänsten jag köpte. Nej, men det är den tjänsten som det är nu. Ja, och det är då man avslutar. Ja. Men förhoppningsvis så gör de inte en sån grej utan Nej. istället lägger de till mm. eller gör att man kan välja olika subscriptions. Precis, alltså. Jag tror all... ju att Humble Bundle hade tjänat väldigt mycket till sig själva mm. och väldigt mycket till väljarna mm. om de hade gjort en må månadssubscription, ja, en månadssubscription per konsoll. Mm. Jo, det ja, jag vet inte för att du du det blir ju det är bara fyra den så många konsoler? Nej, men det det jag menar är att jag vet inte om om du kommer tjäna så mycket mer på att eh, ha en per konsoll. Jag tror det. Just eftersom du ja, ja, ja nej, jag vet inte. Jag, jag jag tror att det jag tror att det kan bli jävligt krångligt och svårt att göra, men eh, absolut. Det beror ju på alltså grejen att om ta till exempel om du om du gör ett kontrakt med Nintendo mm. så får ju du ta Nintendo till hjälp till att bygga den här också. Jo, men eh, du ska ju ha liksom vi vet ju alla att nu nu kommer jag låta jättedryg här. Ni vet ni vet, vi vet ju alla att det finns otroligt mycket mer spel till PC än vad det gör till konsoler. Ja, i man, du menar att de tar slut, att de tar slut. Ja. Det är det och det är det jag skulle vara rädd för. Allt alternativt att du måste göra ett mindre bibliotek på på bandelen. Alltså du får färre spel i månaden. Ja, men det skulle jag ju också kunna förstå med tanke på att konsolspelen brukar ju ligga på ett lite högre pris också. Mm, mm. Och vill man då ha som Humble Bundle är ju Är ju alltså en peng som de flesta klarar av i månaden. Mm. Och vill de då fortsätta med den stilen så kan till exempel då någon gör ihop med en Nintendo, mm. då kan ju de inte släppa 9 i Nintendo spel. Nej, för nej. då den månadspengen hade blivit dyr. Ja, ja, det är sant, det är sant. <laughs> Antar jag. Ja, ja, men precis. Det det, det är det är bara gissningar egentligen ja, som ja, jag sitter ja, och, och gör. Ja, ja, precis, det är ju samma sak här. Ja. Jag, jag om jag gör en annan gissning så tror jag att jag tror att det innan man får bli liksom med så den här saken i subscriptions så skulle jag gissa på att de gör ett separat bundle istället. Ja, precis. Det kommer ju de lätt göra. Det det det tror jag kommer före. Men men förhoppningsvis så ska vi ju vi ska inte gå vet vet det. Vi ska inte gå uh, allting i förväg för för fort här. Nej, nej. För det här har ju bara det här sker ju bara i USA just nu. Ja, och det gäller själva affären, inget annat. Precis, bara affären nu då så att det men det är ett första steg ja. och vi, återigen Nintendo fortsätter göra bra beslut Precis. in i 2019 det också. Det är helt fantastiskt. Jag är jättenöjd med med vad Nintendo börjat göra sen efter switchen. Ja, ja men det verkligen det, det, det är nästan som att någon har flippat den Switch. <laughs> bra beslut switchen är, är flippad och de ja men de kommer ut med så mycket saker som är bra för konsumenterna nu. Ja, je man. Det är liksom verkligen konsumentbaserat deras nya tänk tjänst. Ja. Som. Jag är så förvånad på talar om på på, på talar om konsumenter och grejer mm. att så lite folk faktiskt vet vad Humble Bundle är. Ja, det är det, det är väldigt Det eh... jag är jätteförvånande. Det är för väldigt många jag rekommenderar och säger att "A, vad hittar det här spelet på Humble Bundle?" Ja. Vad är det för nåt? Ja. Ja bara ursäkta jag har kommit i flera år. Vem ja, är du? Ja, men... <laughs> det är ju samma sak med andra bundles. Det är det är där för mitt Steam bibliotek ser ut som det gör. Det är ja, för amen. att det är för att jag köper bundles hela tiden. Ja, <laughs> precis. Bara, ja, men de här spelen är kul och sen så kommer de ihop med ett bundle på liksom sju åtta andra spel ja, för ett billigare pris än vad originalpriset för det första spelet är. Så att det är klart att man köper hela bandelen ja, då. Precis, så köper man hela bandelen så får du du får liksom tre spel som du är intresserad av och sen så får du sex spel som du inte har en aning om vad det är. Och sen är det plötsligt har du 400 plus spel i Steam. Ja. Det det är så det hände liksom. Ja, det är det jag vad? Det brukar säga när folk frågar liksom, "Åh herre gud, hur mycket spel du har? Hur hur fick du ta alla de? Du bara jag köpte bundles." Men det, ju, bara, det, det bara blev så. Det är ju som vi har ju gemensamma vänner som har följt Humble Bundles sen början. Ja ja. Och deras Steam bibliotek, de ligger ju på 900 plus spel. Ja ja, herregud. Det är ju det det är så sjuka siffror. Vi pratar alltså alltså tänk speltimmarna om du skulle spela genom alla de. Ja, <går> herregud. Ja, det är ju det är ju sjuka siffror. Ja. Varför inte så här så mycket pengar heller? Precis, precis. Om jämförs vis med antalet spel då får man säga. Ja, exakt. Det det har jag rackat upp ganska stora summor om man bara tittar på <går> ja, ja. tittar på liksom priset. Precis. Men allt är ju inte betalt på en och samma gång. Nej, nej, nej, nej. <går> man får ju... tänka på det med. Precis, precis. Ja. Det det var nyheterna för dig? Nej, jag har jag har fler har nyheter men jag ny tänkte att du har några nyheter också. Ja, för fan. Jag kan klämma in något kulit här. Ja. Jag tänkte mig såhärnga Youtube. Ja. Det är ju rolig intressant grej jag har jag hört. Ja, jag har hört att den den är rätt populär. Ja, lite så där. Ja, en liten app. Ja. Youtuben Marcel Voss. Eh mm. uh, har heter det är känd och har tidigare skapat uh, Bergodalbanan till spelet Roller Coaster Tycoon 2. Ja, väldigt populärt uh, på 90-talet. Ja, i men det är sjukt nog det är fortfarande populärt. Det är jättepopulärt faktiskt. Ja. Eh uh, men i alla fall det roliga då att för ett tag sen så gjorde han, eller lite väldigt långsamt, tag sen mm. mm. så gjorde han en uh, Bergodalbana som tog strax under ett år att åka ett år i realtid. Alltså inte in game tid utan Nej, nej, utan... inte in game utan riktig våran 24 timmars tid. Ja. Det det är nästan ett år och åka den Bergedalbanan. Det är ju inte klokt. Nej, jag tänker de här när jag har spelat de här spelen och och gjort så här en och en halv minuters banor. Ja. Så får hon inte jag alltid de banorna till att funka för att det är massa krongel och grejer. Ja, precis. Hur bygger du en så stora banor som tar ett år att åka utan att utan att det krockar. Nej, det är helt för, för mig som alltså om man har om man har spelat World Cup, of Tanks och Cossack Tycoon så vet man att det är en utmaning i sig. Ja, jag tycker det i alla fall. Ja. Och det häftiga är ju att det här är ju gammal info. Ja ja. Nu är han uppe på tapeten igen. Ja. Nu nu <här> ursäkta uttrycket men nu har ju dåren gjort det igen. Ja, det, det det det det är ett alltså justified uttryck ja, måste jag säga. Det det, det det är helt helt godtagbart. Ja herran, nu är det nämligen så att han har byggt en ny Bergedalbana mm. i Rollercoaster Tycoon 2. Ja. ja. Som tar 12 år att åka i realtid. Det är helt sjukt. 12 freaking år. Det alltså det är ju insane. Ja, det, det är 30 miljoner in-game dagar. <laughs> det är alltså det är såna sjuka vem, vem gör en Bergedalbana i ett spel som tar 12 år? 12 riktiga år att åka. Det, det värsta är att jag går ut och testar den heller. Jag antar att det är någon som liksom snabbspolat spelet för att testa. Ja ja ja, det är klart. Skulle jag chansa på. Ja, ja. Det, det är också en gissning, men mm. jag skulle chansa på att de har gjort något sånt. Precis, det är så de har det är. Precis, det står de verifierade. Precis. Och tydligen då så nycklar han eh, tekniker i det spelet som går ut på att eh, man använder stoppklossar. Okej. Okay. Eh så so, som stoppar vagnarna och gör så att de kan inte åka på samma spår som andra vagnarna gör på så ah. sätt så nyttja du samma spår flera gånger. Ah. Så att det kan korsa igenom samma spår och sånt åka upp på samma rail och så vidare och massa såna där grejer då. Mm. Och tack vare de här stoppklossarna så kan du även då synkronisera vagnarna och och så att de väntar in varandra och massa såna där grejer då. Ja. Yeah. Och på så sätt laborerat. För min första tanke var att men kommer de inte krocka? Ah. <laughs> men nej, nej, nej inte nej. om du bygger det på rätt sätt. Ja okej, okay. ja ja, nej nej det. <laughs> så det Helt, det det är, det är ju helt insane alltså. Ja, jag tycker det men jag samtidigt så tycker jag det är ju så häftigt ja. med såna här människor. Ja. Jag menar som som som gör såna här häftiga projekt och det är ju inte bara rollercoaster tycoon utan vi pratar ju minecraft projekt och ja, ja. alla de här häftiga sakerna det du det du bygger saker så ska det alltid komma nån och gå riktigt insane med det. Ja men verkligen. En, men jag uppskattar att titta på sånt. Ja ja, jag med. Det, det alltså det finns ju folk som gör har gjort liksom miniräknare och allt möjligt i minecraft till exempel. Nej men. Och det här är ju en sån här sak det här rollercoaster projekt projektet här då. Det är ju ingenting som du gör på en kväll. Nej nej nej, det här har ju tagit han år. Precis. Så det är liksom ett passionsprojekt ja, som bara liksom men hur långt kan hur stor värld råd bara kan jag göra? Ja, och liksom en annan så här jättehäftig grej om vi gick in på Minecraft där. Mm. Det är liksom de har ju byggt hela Hogwarts och grejer. Ja ja ja. Det är ju insane. Ja, det är helt, helt <laughs> otroligt. Ja, men ja, det det det var det var min lilla nyhet. Ja, ja. Ja, jag jag kanske slänger med in med något annat här då. Det, det finns ett rykte nu. Det finns ett väldigt stort rykte, rykte. stort R här att äh, polska supergamer som är en en återförsäljare i i Polen då, så ja, såklart. Hörde vi på namnet? Precis. Eh äh, de de verkar ha råkat läcka release datumet för Metroid Prime 4 What? som är liksom jag vet. <laughs> på deras sida så står det in stock on eh, eh 29:e i 11:e 2019. Nej, så får man inte göra. Nej, det är jätteförbjudet. <laughs> <laughs> eh detta är dock på detta datumet hamnar dock på en söndag så att hur så sant, det sant är. är det är lite så där. Det kan ju vara någon som sitter och har hand om deras webbsida som kände för att trolla också. Ja, men grejen är ju det att, att det det kan ju det, det kan lika lika väl vara ett marknadsföringsknep också. Ja, för att ser ser folk att det här kommer ut, alltså men råkat läcka, alltså inte bara då de börjar förboka då de kommer också gå in på sidan och kolla liksom ja ah, men vad är, är det sant intressant Ja men och det ökar ju marknadsföringen för dem. Precis, det ökar ju deras trafik och det ökar marknadsföringen så ja, att det ser ju väldigt bra ut för dem. Men eh, det vi kanske kan gissa på då eftersom de har ett datum där är att även om de kanske inte kommer ut just det datumet så verkar det som att de kommer komma ut eh, sista kvartalet två, eh, 2019 då. Sista eller första? Ja, eller första i i 2000, 2020, då är 2020. Ja. Precis. Precis. Så kan det också vara om det inte bara är ett misstag. Ja. Exakt. Det kan det också vara. Ja, eller <laughs> eller marknadsföringsplaja eller såna saker, men å eller andra troll. sidan eller troll. <laughs> det finns massa det, det saker, finns det, skulle saker det skulle kunna vara. Men när i håller tummarna att håller, det är det datormässigt pre, gäller. Precis, det det vore ju väldigt häftigt att <laughs> ja. det skulle komma ut även fast vi har ju bara fått se Eh vi har inte fått se något material från dem utan vi har ju bara fått se en logga liksom. Ja, Emma. Men återigen precis som med Elder Scroll 6 där då så så är man fortfarande hypad för det för att man har fått se att de håller på med det. Ja. Blizzard. Ja, <laughs> lärare lärare. Lära hur man gör. Eh uh, ja talen Blizzard och eh, liksom kinesiska marknaden. Ja, i mål. Så har vi ju en annan sak om kinesiska marknaden. Ja. Har jag en länk till dem. Och som eh, knyter in väldigt mycket med svenska indiespel också. Eh eh Fat Sharky Games som eh, tillverkar ett spel som Vermintide 1 och 2 och Krater och lite andra häftiga såna spel eh har nu fått eh, en väldigt stor intressant Tencent köper aktier i deras företag. Det är, Ten är häftigt. Tencent pratade vi om lite granna förra gången när vi pratade om eh aktörer som är intresserade utav att köpa Nexson eh och de är ju alltså Tencent är en gigantisk gigantiskt företag från Kina som som är värt alltså hela det här företaget är värt mer än vad Sverige har som BNP. Ja, jo man. Så att det är, det är insane mycket. Det är fruktansvärt mycket pengar som är inblandade här i företaget och de köper nu aktier i Fetchart Games för 500 miljoner. Ja, men det är ju som inte att. Ja, precis. Eh, <laughs> de köper 36 utav utav aktierna. Det är en stor del. Det är en jättestor del, men grundarna äger fortfarande mer än mer än 50 Och det är viktigt när man mm. kommer till aktiebolag och så. Jo, precis, för att nu har de fortfarande grundarna har fortfarande majoritet och kan fortfarande säga veto på alla beslut så. Ja och de har liksom lovat och sagt då att företaget kommer fortsätta vara oberoende även med de här stora intressenterna då men däremot så kommer det ju förmodligen vara intressenter som kommer vilja påverka för att göra betspel bättre på en kinesisk marknad eller de känner mest av sina pengar. Ja, precis, självklart. Så att så kommer det ju vara. Eh 2017 så omsatte Fatshark eh 87 miljoner eh och efter den här transaktionen med de här aktiesköpen så så kommer man anses vara värda 1,5 miljarder. Det är. Så att det är en viss skillnad från 2017 till 2019 här nu då. Lite så där bara en liten sak. Men mycket av det har ju också gått upp efter som döms släppte Environment 2 som var väldigt väldigt hyllat och ja. bra bra mottaget så att men det är väldigt kul ändå att se när man det jag vet inte om det är bara kul för det är för mig men som, som att se de här namnen dyka upp lite och, och lite om och om igen de här Tencent och lite såna här saker Amen. se hur mycket de eh, påverkar påverkar och sen framförallt se hur mycket de satsar på svenska företag. Ja, men sen har ju Sverige har ju alltid varit väldigt stora när det kommer till media och såna saker. Mm, ja, absolut. Och Resten av världen kanske börjar förstå det. Ja, jo. Och märker att oj shit, de har ju jättebra designers, de har ju jättebra programmerare. Mm. Det, det ska utnyttja det. Precis, det är ju faktiskt så att vi vi är ju lilla lilla Sverige på våra 10 10 mil, miljoner människor är ändå ett av de största länderna när det kommer till till teknisk utveckling. Ja, men och Vilket sen Vi är jättekul. Ja, och sen inte bara det när det kommer till spelutveckling mm. så är ju några av världens största speltitlar svenskkapade. Ja. Ja. Battlefield. Ja, ja men så. Diablo? Ja, ja men så. Det det är ganska stora titlar bara de två. Det och det var de jag tog på rakt hand som med. Precis. Är det. det är rätt det är rätt stort faktiskt. Ja, men för flagship var väl svenskt. Ja. Ja, och ja. de var ju grundarna till Diablo. Ja, ja men så. Så att det det, det Och så där står som är som är Battlefield. Precis. Så att ja. Så att det det, det. Det det är jättehäftigt i alla fall att och att se se den här utvecklingen som börjar hända nu de senaste åren. Det är väldigt väldigt coolt och väldigt häftigt. Ja, jamen. Sen måste jag också nämna det att Fatshark eh är, är återigen i, i 2019 sponsorer för Level Up. Ja, precis eh våran välgörenhetstream vi vi kör årligen. Ja, jamensan. Så ja, det det är inte nog med att det är ett så häftigt företag som växer så stort. Nej. De är med och sponsrar lilla Level Up. Precis. Och det är vi jättetacksamma för. Otroligt tacksamma för framförallt efter det att jag har läst det här och sen kände jag verkligen bara varför varför svarar de ens ja, på mina mail precis, liksom? Precis, lilla oss. Okej. Vi ser igen, de har varit med och stöttat oss i 3 år nu, eller ja. det här blir tre, tredje året i rad. Så och att det det är ju att de växer ju i mina ögon jättemycket när de mm. blir så stora och fortsätter sponsra något så här litet. Mm, och det är ju en sån sak som för mig gör att det verkligen känns som det här som grunden sagt då att det kommer fortsätta vara oberoende. Ja, men just att det spelar ingen roll att de har fått ett värde på 1,5 miljarder nu. De kommer fortsätta sponsra lilla lilla lilla Level Up bara för att de tycker att det är en bra grej. Jag tycker det är skithaftigt. Och det tycker jag jättehaftigt. Och de ska att... ha jättemycket cred för det. Här. Oh ja. Oj oh ja, det ska de verkligen ha. Så att ja, nej, det det är det jag har att säga om om Vermintide, där Warfare Chart Games är. Ja, ja. Jag kan ju hoppa in på mm. på lite Discord. Ja, men gör det. Jag har ju faktiskt eh tagit mig tiden och utforska Discord ja. och eh, Discords eh, affär. Ja, men. Och eh, Discord Nitro? Ja. Ja. Eh jag hade en jättetur. Ja. För att eh, alltså jag är inte jätterik så jag har inte nej. råd att ha varenda så här speltjänst som finns. Det blir det, det, det blir dyrt eftertag. Det blir det. Och Discord Nitro och deras hopp är ju en speltjänst. Mm, faktiskt. Ja. Eh uh, Mr Cheese, våran vän. Ja men. Eh uh, han har haft Nitro och fick möjligheten att gifta en månad till en vän. Ja. Och då tänkte han på mig och det blev det med jätteglad. Ja, för det är jättebra. Ja. Eh uh, så nu har ju jag då passat på och utforska det här och se vad är potentialen på Discord i jämförelse med med Xbox och Origin och till exempel Humble Bundle. Ja. Ja, för det är liknande chanser. Precis, precis. Eller? Det handlar alltså om att du månadspetalar och hyr spel. Mm. Ja okej. Okay. Ja, men lite som ja, precis som du sa med Xbox som, Live. Ori Så Origin Access och ja. Xbox Live ja, och sånt. Ja, ja. Man du får tillgång till deras spelbibliotek. Ja. Ja. Och då är det ju då är det ju väldigt många spel yeah. är det i alla de här tjänsterna? Mm. Eh, det är väldigt användarvänligt. Ja. Eh, yeah. om om vi om vi skippar deras spelbibliotek och går in på själva Discord först. Ja. Så har ju Discord nu är ju inte bara ett pratprogram. Nej. Det är ju även launcher, game launcher och så och affär och allt sånt där då. Ja men ja. Så jag var ju tvungen att börja med och utforska deras launcher. Precis. För att precis som det finns i vissa andra så kan du importera spelen som inte är via Discord för att använda Discord som den enda launchern du använder. Ja ja, så att du har liksom allting som du vill göra inom spel kan du göra på Discord nu helt som du pratar med folk på spelen och så vidare så vidare. Precis. Och det det är jag så jag gillar ju det konceptet jättemycket och kunna mm. samla allting på ett ställe. Mm. Tyvärr funkade det inte. Aj då. Nej. Eh jag trycker på knappen importera spel. Mm. Och den bara kastar in alla spel jag har installerade. Ja. Och jättehäftigt. Var enda Steam-spel. Ja. Var det. Och och Origin och Uplay, de mm. de kom också in i i um, Discord då. Ja. Men den hittar inte Blizzard. Den hittar inte Apple, pick där hittar inte Nexon. Nej då. Och det men samtidigt får man tänka på att det här är helt nytt. Ja ja. De håller fortfarande på att utveckla det här. Ja ja men. Det det är inte buggigt. Det som funkar det funkar väl. Ja. Och som sagt menyer och dylikt det fortfarande är användarvänligt och det är lätt att förstå. Mm. Så att de har ju fortfarande mycket potential. Och sen antar jag att det har med copyright och rättigheter och sånt där. De antar tagligast lår om de har någon deal med med Nexon Epic och Blizzard också då antar jag om de vill kunna få in deras spel. Gissningsvis är det så. Jag chansar det... på det. Det känns så i alla fall. Ja. Det, det det känns lite som att de de de har tillgång till är sådana som andra launchers som launcher spelen direkt ifrån hårdisken medans eh uh, de här som de inte har tillgång till nu då uh, blizzard och såna saker det är de de beh behöver liksom en specifik launcher för just de spelen som man liksom Ja, precis, precis. Men eh uh, de positiva sakerna här med själva Discorden. Mm. Det är ju att du till exempel om om vi jämför med Steam nu då eftersom det är en stor affär och launcher. Ja. Yeah. Så Discord chat, friendlist och voice och såna här saker. Ja. Är så mycket enklare. Och så mycket bättre utvecklat ja. än vad Steam än så här i närheten av. <laughs> ja, nej. Så det... när det kommer till de delarna mm. som Discord alltid har varit från grunden. Ja. Så det det finns ingenting som ska mäta sig med, med med Discord. Nej, jag tänkte säga det, det det känns ändå som att det är väl där man lägger sin prioritet egentligen när man är ett sånt företag. Precis. Så är det där du ska ligga först och främst. Ja. Och sedan så får du utöka det andra allt eftersom. Precis, precis. Och det är ju det de håller på med. Mm. Ja, ja, absolut. Det eh, och Alltså Greenout butiken då? Ja. Den har för min del är designen alldeles för simpel. Okej. Okay. Det känns väldigt origin över det hela. Mm. Att de tycker att här trycker vi upp de här titlarna så stort som möjligt ansiktet på dig. Mm. Vill du ha något av våra andra hundratal spel ja. så kommer du behöva vara en datatekniker för att komma åt dem. Lite som PlayStation Store också ja. är den är väldigt väldigt. Ja, i mam svårt att hitta det du faktiskt vill ha. Precis. Det alltså de har ju lite små kategorier och såna här grejer som du kan mm. sortera efter och sökfunktion ja. och sånt där. Jag tycker som sagt att det är för simpelt så att det finns inte tillräckligt Nej. med menyer och Nej. val för mig att göra. Nej. Eh uh, som tar en sak så störde mig jättemycket. Det finns ingen free to play sortering. Okej. Okay. Men ändå har de free to play spel. Mm. Så då måste du Antingen scrolla igenom alla genrer du tycker om och hoppas på att det kanske finns ett free to play där i. Ja. Jag föredrog kunna sortera så jag bara ser ser free to play. To play. Ja. Men som sagt, det här är jättenytt. Ja ja. Så jag ja. menar de, de håller ju på och testar och dylikt, de får hela tiden nya idéer som ska ja. in och ja. utvecklas och dylikt så ja. man ska inte ska inte kasta bort det. Nej, nej nej, absolut <laughs> så, inte. Så så de funkar, det går att hitta saker. Ja. Men ja. för mig så blir det lite rörigt. Ja, det det vi är inte där än, så kan vi säga. Ja. Men eh vi går över bort från den här mm. och så hoppar vi in på Nitro då, ja. som är ungefär som som original Xbox och de här då, när det kommer till spelbiblioteket att spela gratis spel då. Precis. Eller spel eh, gratis och gratis. Det, ja, ja, det. det är ju månadspeng man får betala för att ha tillgång till deras stora spelbibliotek då. Precis. Och de har ganska sköna titlar. Mm. De har klassiker som FTL, Father of Light, ja, eh, ja. Super Meat Boy, Torchlight 1 och 2, Darksiders 2, Katie Rain. Åh, oh, Katie ja. Rain. Precis, jag visste nice. att du skulle reagera på den. Ah, <laughs> de var, jag var tvungen att skriva upp den också. Ja, ah, det är bra. Oh, <laughs> och det. sen har de bra free to play spel också, till exempel Minion Masters. Mm, som är ett fantastiskt spel som ja. vi båda spelar. Ja, jo, det är helt underbart och vi vi återbesökte vi sökte ju det här om dagen igen också. Vi, ingen av oss kunde sova på natten så sa vi där vad vad ska vi göra då? Ska vi spela något tillsammans? Vad ska vi spela då då? Minion Masters. Ja, så satt vi där och bara slog skiten emot varandra. Jajamän. Jättekul. Men det det, det mm. Nitro. Ja, så öh äh, gamla spel. Är ju ja. det jag har räknat upp nu. Ja. Och det är i princip vad jag känner när jag bläddrar igenom hela deras Nitrobibliotek. Ja, okej. Okay. Det känns som att det lockar inte. Nej, de har för få stort titlar helt enkelt. Ja, och då då kommer man till det att jag för samma pengar mm. så kan jag välja Xbox Live. Ja. eller Humble Bundle. Ja. Monthly. Precis. Där jag får tillgång till hela deras spelbibliotek plus att jag får nio gratisspel varje månad så jag ja. får bolla. Ja ja eller Xbox Live Origin och alla alla alla de där har har ju funnits så mycket längre ja. så de är ju mer välutvecklade. Ja och och tar vi då till exempel Xbox och Origin mm. de gör ju sina egna spel också. Ja ja herregud. Vilket deras AAA-spel ingår ju ja. i deras såna ja. monthly subscriptions. Och inte nog med det ju de vinner ju dem jättemycket på. Oh ja, absolut. Och det vet de ju om också. Ja. Men det är ju så också att det är inte bara att det är utan det är också sånt att alla de här företagen har ju funnits längre alternativt så har de väldigt mycket mer mycket mer pengar bakom sig. Ja, precis. Så att de har både liksom erfarenheten och pengarna. Ja, men så, ändå som, som som Discord inte har nu då, men men ja i man. Ja. Men ändå så vill jag rekommendera Discord för ja. att vi behöver den här konkurrensen Oja. mot de här större företagen ja. och jag kan fortfarande se potentialen hos Discord och det går att kolla upp att det kommer komma bättre saker mm. och att det är på ständig utveckling och det blir bättre och bättre. Ja, jag jag men med. det är ju svårt att få allting från start. Man ja, ja. måste liksom börja någonstans. Ja. Jo men jag alltså man, man jämför med nu för liksom ett par månader sen. Så så märker man ju att det har hänt jättemycket. Ja, men All, allt det här du pratar om är ju det är ju nytt. Det är ju nytt jämför Ni... med jämför med hur hur det såg ut för bara ett par månader sen. Ja, Nitro är ju funnet. Du har ju fortfarande kunnat prenumerera på mm. Discord förut. Ja, men där emot så har du inte haft några spel Nej. eller såna Nej, grejer. Nej, det är inget sånt. Istället har du haft lite små saker som att du kan använda alla eh äh, emojis i alla kanaler Precis. och såna där saker. Ja, ja. De grejerna ingår ju fortfarande i Nitro. Självklart. Så det det du har ju alla de specialgrejerna för farna mm. plus de här biblioteken och shoppen och rabatter och grejer då. Mm. Och det var ju också en grej jag tänkte på när man kom till shoppen då. Ja. Eh jag gick in och tittar och det finns ganska bra titlar att köpa, även nytt och gammalt. Ja. Men om du jämför priserna? Ja. Det är inga dåliga priser, de nej. är inte dyra. Nej, nej. Men jämför du med Steam ja. som konstant har rea på sina saker. Ja. Så går man till Steam för att det är mycket billigare. Ja, ja men det, det det är ju svårt att mäta. Sen jag säger ja. inte att Discord är dyrt. Nej. Det är bara att Steam är billigare på grund av alla sina sjuka rabatter de hittar på pre, ständigt. Pre, precis. Så har ja, det är, det är en tuff marknad och vara och ha konkurrens på. Mm. Men jag älskar att mer och mer företag faktiskt fokuserar på det här för vi behöver visa Valve att, att Steam Ja. ni är inte bäst. Ni Nej. behöver ni behöver fixa till er också. Ja, ja men det är det. <laughs> Just nu har ni det bästa biblioteket. Men ni har väldigt mycket problem med också alltså Precis. för de har jättemycket jättemycket shovelware. Ja, det måste de bli bättre på inför ja, att nu kommer det upp nya aktörer här. Precis. Som kommer i, som inte kommer ha lika mycket shovelware när de kommer dit för att det är ett stort problem som ja. folk har märkt och det är mycket sånt så ska man hitta en ny titel nu på på Steam. Du, du får ju bläddra igenom så mycket skit innan ja, du hittar amen. någonting som du faktiskt kan tipsa om. Det var ju jag hade ju egentligen tänkt att tipsa om ett eh, om ett free to play spel. Mm. Jag hittade det på Steam. Jag tyckte att ja ah, men det här ser det här ser kul ut. Det här ser intressant ut och sen så startade jag spelet och det var ju bara det var bara dynga. Ja <laughs> men <laughs> det var verkligen så där liksom. Jag har lantat ens namnet på minnet i efterhand faktiskt. Det, det var så dåligt. Det var verkligen bara Jag och jag, jag var exalterad över det också. Ja. Jag, tyck, att jag tyckte det tyckte det så häftigt ut. Men bilderna representerar inte hur spelet var och och alltså nej, nej vi vi glömmer hela. Ja, vi, vi vi gör det. Men men men det är det jag menar alltså att då kommer vi behöva fixa till de här och de kommer också precis som vi pratade om här tidigare att det finns nu börjar alltså företag som äger som tillverkar spel de har börjat med sina egna stores och sånt där nu. Egna launchers, egna stores, egna prenumerationer och den, det är ju en prenumerationstjänst som Steam inte har. Precis, så den har de inte. De har fortfarande väldigt mycket problem med all sin shovelware. Och sedan så tror jag också att det är en sak som verkligen kommer påverka nu då det är att Steam kommer, eller Valve kommer behöva utveck, börja utveckla sina egna spel igen. Jajamän. Och det har ju de sagt. Eller ja, de har inte det sagt, inte sagt det. det. De har men... anställt folk som vi pratat om i tidigare avsnitt Precis. som tyder på att det kommer komma. Och allt det kommer ju ifrån att det faktiskt börjar finnas konkurrens för dem nu. För att de har varit, det har inte funnits någon tjänst som har kunnat, kunnat mäta, mäta sig, sig med, med Steam, Steam tidigare. Nej, absolut inte. Nej, så det. att nu med och så Agog också har vi då men det har liksom det har varit lite separat eftersom det har varit äldre spel men nu har ju, de de även börjat sälja nyare spel också Jajamän. med bra rabatter och sånt där så att det det, det finns konkurrens nu och ja. jag tror att det är väldigt väldigt ja, helt hälsos, hälsosamt för marknaden och ja. för, för konsumenter. Och sen det är ju inte bara Humble Bundle Xbox och Origin och Discord nej. utan Blizzard, Epic, alla de här har nej, ju sina nej. egna affärer med launchers och grejer. Ja ja ja. Så det, så det det kommer ja, mer och mer, kommer skär mer. Ja men. <laughs> och sen måste jag ju när vi ändå är inne på Steam då. Ja. Eh en uppdatering med Steam ja. som gör stör mig något så so förbannat på. Okay, det, det? Ja, det är så jag blir frustrerad när jag sitter vid datorn och bläddrar. Ja. Idag när du går in på en store page. Ja. Om det är någon som spelar det spelet live ja. så poppar han jädra liverutan upp mitt i facetet på dig. Alltså. Ja. Det är mm. jättehemskt. Ja, missat. Eh, du vet det det där, där videon när du trycker på play och mm. tycker att åh, mm. jag vill titta på trailern. Ja. Den trycks ner. Och ovanför den är en stor rad stjärn på personens som streamar istället. Nej. Jag blir tvingad in på folkstream på saker jag inte vill se och sånt gör mig arg. Ja, men mig är också. Jag <laughs> hoppas, jag har inte kollat mm. men jag hoppas det finns en inställning som man kan välja att de inte autostartar. Ja, det hoppas vi verkligen. Men jag har inte kollat det. Men det gör mig redan lagom förbannad att Steam har valt att han ska autostarta åt mig. Ja ja. Det är ush. Ja, jag jag jag tänker på nu då det är att eh, krona.gg som jag pratat om tidigare ja. som är en, en liksom ett sätt att få lite andra andra än ett sätt att hitta rabatter på. Ja, inte varit att spinnit mitt myntra, det måste jag göra. Ja, det måste mm -hmm. jag göra, måste jag göra. Eh, mm -hmm. uh, i vilket fall i vilket fall där har de också så här att om du liksom först har du ja men du har vilket spel det är en bild på det och du kan ha ditt lilla mynt där du kan snurra på och se priset och så där och sen så kan du gå ner och titta bara vad här det här är vad det är vad du får vad vad vad som liksom vad det är för genrer och vad det ja, vad, vad du gör i spelet sen lite förklaring på spelet och efter det sen så har du en ruta där eh, där du har en Twitch-integrering med mm. alla som liksom ja men då här det är folk som streamar Twitch eh som har någon slags affiliation med Crono. Ja men och så Eh kan du då se liksom ja ah, men de här spelar de här det här spelet just nu. Det är ju så du gör det i såna fall. Du ja, har ja, liksom det viktiga har du, du har det viktigare information där uppe och sedan så får du själv scrolla ner för att hitta den här streamen. Ja ja hitta. men du, du, du automatiskt Men nu visst, pratar väl du om att du ser flera streamar så du kan klicka vilken du vill titta på. Eh nej nej det, det kommer upp en ruta. Bara en stream. Det kommer upp en ruta på en stream och sen längst ner så kan du välja på andra streams. Ja precis. Ja. Då kan du välja. Ja ja. Ja, här, du vet, lika stor skärm som visar trailern mm. kommer upp istället ja. och startas automatiskt och du har inget val utan det är bara Dance Streamen. Det det är ju jättedåligt. Och det autostartas. Det, Nej. Jag, jag tycker inte om när folk tvingar saker upp i ansikte på mig Nej. då. Och även om jag kanske gillar det här och mm. kanske ty hade tyckt att det är en fantastiskt duktig streamer, ja. jag kommer inte ens ge honom en chans Nej. på grund av att jag blir tvingad på det. Ja. Nej. Ja, men det, det är bara att ta alltså säga säg att säga att någon streamer som äh, säga att jag ja. för jag är ändå st stream äh, stream inriktad på i min i min stream. Ja, jo man. Säg att jag skulle dyka upp där. Jag hade ner det. Ja, det klickat med dig. Ja, är klart som fan du hade gjort. <laughs> jag vill inte bli tvingad till det, jag vill jag välja inte, det. Ja, jag hade inte velat bli dit satt heller att, liksom jag vet att det hade hyst alltså folk kan ju jag frystage mot dig Ja men alltså oavsett även om de tycker och tycker om mig så är det fortfarande liksom men, vad fan gör han på min skärm bort med honom? Ja, vill vill jag vill inte titta sitta och slöa bläddra liksom fönsterkoppa på Steam. Då vill inte jag att massa jävla streams och grejer ska poppa upp mitt i ansiktet på. Nej mig. nej. Det är inte då inte för vad som men vill jag att massa streams ska poppa upp i ansiktet på mig då går jag till Twitch. Ja precis. <laughs> <laughs> ja, nej nej det är sant. Ja. Nej, det det tror jag mycket mycket av när alla de här funktionerna som kommer in som ska vara liksom för att ja men det ska göra reklam för spel och sånt. Det känns väldigt mycket som att det är en marknad ett marknadsföringsteam som inte riktigt vet vad folk vill ha, som tycker att ja men det här är populärt, det här är coolt och sen så ska de liksom trycka upp det i ansikte på folk som inte har bett om det. Ja, lite så. Men menar, som sagt, det kanske finns en anställningssök anställ kan koppla bort den för god. Jo jo, men återigen, jag tror att majoriteten utan människor kommer vilja koppla bort den och inte ha den där. Alltså, jag ja, tror men... att fler folk kommer välja att inte vilja ha den där. Alltså opta ut ur den här funktionen. Ja, Enkelt folk som kommer vilja ha det där. Grejen är att vissa spel som jag som jag som kan ha varit intressanta för mig. Vi ja. vet ju inte om de är. Nej. Eh det är för att jag blir jag blir så sur när den här rutan har poppat upp och jag har stängt ner det istället. Ja. Så jag skiter i det spelet Nej, helt det, och hållet. Det, alltså... Vilket gör att inte bara Steam förlorar pengar och streamen förlorar och spelutvecklaren förlorar. Ja det är alla förlorar på det för, för att du har ju gjort uh, folk irriterade. Men jag kan samtidigt som jag gnäller jättemycket på det ja. så kan jag garantera att det sitter folk som tycker att det här är jättebra. Ja ja, jo, det är klart att det gör. Det är ju en smaksak som jo, allt annat jo, här visst är. Jag visste visste det är så men men återigen ja, jag jag känner ju så jag personligen då känner ju som så att vill jag veta mer om ett spel så googlar jag på det. Ja. Jag vill ha liksom jag vill ha det jag vill ha för att se är det jag vill ha en trailer. Ja. Jag vill ha lite bilder från spelet. Precis. Och, så som Steam har innan. Kan, kanske <laughs> kanske en gameplay video. Ja. Det det är typ det, det är det jag vill ha från ett spel. Se det det Jag jag tycker samma sak ifall det var istället för att en Twitch streamer kommer upp då en YouTube video med en review hade kommit upp. Ja. Jag tycker typ exakt samma sak. Var... Men det är ju inte en Twitch streamer som kommer upp. Det är ju en uh, Steam streamer. Ah, det är ah, ju ah, deras ah, egna ah, streamingtjänst ah, ah, som ah, ska konkurrera ah, med Twitch. Mm, ja ja. I alla fall ah. <laughs> skit samma. <laughs> det spelar inte så stor roll. Skulle jag få en, en en review eller någonting bara upppoppat i ansiktet istället för de här som jag kan välja på sidan ah. lite snävt om jag vill. Precis. Mm. Ja, nej, usch, ja, det, nu det, går vi vidare. Ja, när jag blir det, för det, irriterad. Ja, nej, det är faktiskt samma sak. Jag ska faktiskt säga det här när vi ändå pratar om det. Jag tycker tyckte ju eh, också att det var väldigt irriterande eh, i början när det här systemet som vi klagar på att det har försvunnit nu. När det har kommit upp. Nej, men då, det har inte försvunnit. Nej nej, det är bara Det skjuts ner. Okay, det, skjuts det blir ner. en video över ja, okay. som poppar upp. Ja ja, okej. Okay, Den men... börjar ladda och så sitter du och tittar på de här bilderna ja, som ja, du varnvid ja. så sjunker de ner. För att du måste scrolla ner förbi alla de stora videon som har laddat färdigt nu. Ja, jag tyckte att det var irriterande från början också med de här videorna och sånt där ja. för att det var autoplay på dem. Ja. Det det har jag ju stängt av nu då för jag har hittat den funktionen men för att för att det tyckte jag var jätteirriterande när jag var inne och liksom skulle browsa igenom saker men. att det började spela video så grejer och med högt ljud och Jaha, ju så att det autospelas, ja. men mina autospelas mutade. Ja okej. Ja, men mina spelar inte upp överhuvudtaget utan jag jag klickar på dem om jag vill. Precis, ja, om jag, jag vill och jag vill. Jag gör ju nästan samma sak bara att jag trycker på unmute om jag vill. Ja, precis. Ja, i alla fall. Ja. Nu nu vi lämnar det bakom oss. Ja, det men, var det var lite en liten, Vi fick gnälla av, av oss lite. Vi <laughs> behöver göra det i så här vårt femte avsnitt ja, eller så, så kort går det inte mellan avsnitt. <laughs> vi gnäller inte så ofta eller? Nej. nej. Vi är vi ganska nu. glada. Vi är vi <laughs> är ju trots allt Sveriges gladaste podcast. Precis, precis. <laughs> nej men relativt alltså i allmänhet så är vi ju relativt positiva till det mesta. Ja, faktiskt. <laughs> men ibland kommer det sådana här saker som verkligen blir som en vagel i ögat bara. <laughs> Man måste bara få knälla av sig ja, om det. Ja, precis. I alla fall. Jag har en till sista lite nyhet som vi avfrutar på en happy note i alla fall. Ja, men det låter bra. Jajamensan. Och det har vi Yoshis Crafted World har vi äntligen fått release datum för. Oh nice, nu och, blir pettson glad. Ja, nu blir pettson glad. Så nu är det den 29 mars då blir det dags att att spela ja. att spela det här och det det det ser så otroligt gulligt ut. Ja men stämmer. Ja ja ja. I och med att de släppte det här datumet så släppte de också en ny trailer för det och det ser det ser sjukt gulligt ut och jättekul ut. Jag kan inte vänta på att få spela det. Och ja, vi måste ju få in Pettersson och han måste ju få berätta sin reaktion på det här när det väl kommer ut sen. Ja, det det är klart. Det måste bli faktiskt. Så att ja, nej, men det det ska bli väldigt väldigt kul att se hur det blir. Åh ja, det ser vi fram emot. Ja. Och med det så så tror jag att vi tackar för oss för idag va? Yajiman, ja. toppenavsnitt. Ja, som vanligt. Yajiman. Hej, mannen. Vi tackar B Street för de underbara lokalerna. Vi gör det och vi vi tackar alla lyssnare som lyssnar på oss och Yajiman. Vill ni lyssna mer på oss så finns vi på alla ställen ni hittar den bästa podden i Sverige. Jajamän. Och vill ni kontakta oss, spela med oss, prata med oss, vi finns på sociala medier. Ni är välkomna in på min Discord. Jajamänsan. Det är där vi hänger mestadels när vi spelar så Jajamän. att där hittar ni oss nästan alltid i fall ni behöver någon spelpartner. Precis, precis. Och ja, med det så säger vi väl vi Game Over man. Game over.